Dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám v kavárně Potrvá na dalším Science Café, jehož hlavní téma zní e, extrémní jevy počasí v novodové historii. E, je druhé úterý v měsíci, je listopad a to také znamená, že náš projekt Science Cafe má takové malé výročí, protože první Science Cafe se odehrálo před dvěma lety, ne úplně přesně na den, bylo to 11. .11. ale zkrátka vstupujeme tímto vlastně do třetího ročníku, do třetí sezóny Science Café. za což děkuji. Také vám stálým návštěvníkům, které tady mezi vámi vidím. Vidím tady opravdu tváře, které s námi chodí na Science Cafe už od toho prvního večera. Tak těm z vás, kteří jsou tady poprvé, tak jako obvykle vysvětlím trošku, jak náš večer bude probíhat a co vás vlastně tady čeká. Naše setkání tady v kavárně potrvá je velmi neformální. Takže to bude taková neformální diskuze s našimi předními odborníky, které vám za chvilku představím. Naši hosté budou mít úvodní prezentaci, jak už konců, vidíte. A poté přijde čas pro vaše otázky, kdy se budete moci ptát na cokoliv, co vás o daném tématu zajímá. Takže už v průběhu vystoupení našich hostů si můžete třeba některé otázky připravit a pak se ptát. To naše dnešní téma je trošku specifické, protože přece jenom téma klimatických změn a extrémních jevů počasí a tak dále tak je trošku svádí i k tomu, že může být bráno i z takového, řekněme, politického hlediska, protože jak všichni víme, tak... Na klimatické změny má každý názor, většina lidí má na ně nějaký názor, někdo na ně má názor, který dává třeba více najevo nebo méně. Ale já bych vás právě chtěla poprosit, abychom ten dnešní večer vedli v tom odborném duchu, aby se nám potom ta diskuze, řekněme, nezvrhla v nějaké politické klábosení, ale abychom se opravdu drželi těch, těch odborných aspektů, které s tématem souvisejí, protože tady máme opravdu přední odborníky, takže by byla škoda nezeptat se jich na ty základní vědecké otázky a na to, co nás z toho vědeckého hlediska o daném tématu zajímá. Tak, když se budete ptát, tak se stačí, když se lehce přihlásíte, a vyčkáte na to, až k vám s tímto mikrofonem dojde Jozef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo. Český rozhlas Leonardo a Jozef Kačírek osobně naše večery už pravidelně nahrává vlastně od toho prvního Science kafe před dvěma lety. Takže v případě, že vás třeba dnešní večer zaujal a jste tady poprvé a chtěli byste si připomenout některé ty večery, které již proběhly, tak stačí se podívat do... Radio archivu českého rozhlasu Leonardo, kde záznamy Science Cafe najdete, můžete si je stáhnout a poslechnout kdykoliv budete chtít. Na těch záznamech uslyšíte také tu neformální atmosféru, kterou tady pravidelně máme, a jedním z jejich atributů je to, že si i v průběhu večera můžete objednávat nápoje s výjimkou teplých nápojů, protože přece jenom kávovar dělá velký hluk a to bychom se tady moc neslyšeli. Takže stačí, když se jen tak přihlásíte nebo nějakým způsobem budete komunikovat se skvělým týmem kavárny potrvá a můžete si v průběhu večera objednávat. Naše večery jsou vždycky nekuřácké, takže vás poprosím, pokud náhodou někde zbyl popelník, tak to není signál, že se může kouřit, ale prosím, abychom respektovali nějaká pravidla, aby jsme tady společně skutečně strávili Je příjemný večer. Na závěr, než... Dám slovo našim hostům, tak bych ještě ráda poděkovala partnerům Science Café, kterými jsou služba 1188, vaše prodloužená ruka na internetu, dále hlavní město Praha, nakladatelství Beletris, server eadvokacie.cz a samozřejmě český rozhlas Leonardo. Tak, tolik mé úvodní organizační informace a nyní už předám slovo našim hostům, kterým moc děkuji za to, že přijali naše pozvání. Dovolte mi tedy, abych vám představila pana doktora Jana Pretela. Dobrý večer. Dobrý večer. A pana doktora Radima Tolaše, dobrý večer. Dobrý večer. Oba dva naši hosté působí v Českém hydrometeorologickém ústavu, takže skutečně, jak jsem říkala, máte příležitost diskutovat s předními českými odborníky na téma, kterému se dnes večer budeme věnovat. A já předávám slovo panu doktorovi, prosím. Takže děkuji za slovo. Děkujeme oba za pozvání, kterého se nám si dostalo. Já osobně jsem tady jaksi poprvé rád jsem si vyslechl, jak ten... Večer bude asi probíhat a my se budeme oba snažit, abychom přispěli ke zdárnému průběhu toho večera. Taky vítám tu poznámku o tom, že bychom zde neměli vést tedy politické diskuze na toto téma, protože skutečně toto téma, o kterém tady dneska večer budeme hovořit, je v posledních a já nevím kolika třech, pěti letech vysoce, vysoce spolitizované a to by skutečně ne, nebylo vhodné, aby jsme se o tom tady tady bavili. Extrémy počasí. Když jsme dostali toto zadání, tak jsme se s kolegou Tolašem o tom dohadovali, jak to pojmout. Rozhodli jsme se, že je asi třeba skutečně něco říct o tom zázemí, tedy o, to, o těch klimatických změnách, které iritují jaksi zelené a modré spektrum naší populace. Protože my s tím máme dost takové zkušenosti, že že novináři a zejména ti méně vzdělaní novináři a upřímně řečeno těch méně vzdělaných novinářů je podle mého názoru víc než těch vzdělaných novinářů. Jakmile se teplota zvýší o 3-5 stupňů, tak okamžitě máme oba, ale nejenom i dva telefonáty. Tak co, pane doktore, si myslíte o tom? Je to konečně ta změna klimatu a najednou se prostě ochladí a dotaz prostě je jaksi podobný, zaprší víc, nezaprší delší dobu, tyhle ty dotazy tady jsou. Samozřejmě ta extremalita počasí, jak si tady jak si budeme snažit ukázat, skutečně s tím vývojem klimatického systému nějakým způsobem souvisí a my bychom rádi tak trošičku přispěli k objasnění tohoto tématu. Tady už delší dobu teda na obrazovce je kolik, dva, čtyři, šest, sedm takových bodů, o kterých bychom se tady jaksi chtěli nějakým způsobem jak si zmínit. Vzhledem k tomu, že teda ten pořád, jak už bylo řečeno, je nahrávaný. Na těch dalších slidech, jsou potom některé grafy, takže posluchačům asi by bylo velice obtížné pochopit nebo jako, jako nějakým způsobem seznát, když bychom tady říkali a podívejte se na tom bodě, který je na spodním kraji té křivky a tak Takže my se budeme snažit to nějakým způsobem popisovat. Takže berte to i prostě tak, že vy to uvidíte a já to budu vyloženě obecným způsobem, nebo oba to budeme nějakým obecným způsobem popisovat, takže ze, ze sebe budeme dělat trošičku možná i hlupáčky, kdo to vidí, tak se na to nakonec může podívat. Tak a ještě možná úplně dobré, by bylo si nejdřív říct, jaký je rozdíl mezi počasím a klimatem. Já předpokládám, že řada z vás nebo většina z vás teda si ví ten rozdíl, ale zase v médiích se často dozvídáme, že včera kvůli špatným klimatickým podmínkám došlo na D1 hromadné havárii. Nesmysl, včera došlo hromadné havárii jedině v důsledku jaksi nepříznivého počasí, které teda na tom daném dálničním úseku došlo Nepřizpůsobení stavu a povrchu vozovky. O, no. dobře, stává. <laughs> Takže počasí, prosím, pěkně, je takový okamžitý stav atmosféry na daném místě, zatímco klima, taky se tomu říká podnebí, nebo ve škole nám řík, jsme se učili, aspoň moje generace, že jde o podnebí, takové průměrné charakteristické počasí pro to dané místo. Tak to je první taková definice, kterou je třeba mít, i, mít i na paměti. Za druhé, klimatický systém se netýká pouze atmosféry, ale ten klimatický systém, kromě toho, že jde o fyzikální a složitý systém, má další čtyři složky, to je oceán, kryosféra, litosféra a biosféra. Celým problémem toho poznávání je, že v jednotlivých těch složkách probíhají změny, to je v celku logické, ty jednotlivé složky klimatického systému jsou vzájemně provázany a co nám dělá největší problémy, jsou zpětné vazby, které mohou být pozitivní nebo negativní, to znamená umírňovat, případně zesilovat ten efekt. A upřímně řečeno, a my jsme se tady dohodli, že budeme mluvit teda jaksi zcela otevřeně a upřímně, řada těch zpětných vazeb zatím poznána ještě není. K těm příčinám. Příčinám změn, v podstatě jsou asi tři druhy těch změn. Jedna ta skupina jsou prostě extraterestrické příčiny, související se změnou slunečních činnosti, se změnou orbitu a tak dál, což jsou prostě změny, které my v žádným případě ovlivnit nemůžeme, to je zcela evidentní, ale samozřejmě jsou to změny, které, když se podíváme prostě zpětně dozadu, Několik milionů let, tak samozřejmě ty změny tady probíhaly, a proto se klima na planetě prostě vždycky měnilo. Mění a samozřejmě měnit bude. Další taková skupina změn jsou změny terestrického charakteru, které jsou spojeny se změnami parametrů zemského povrchu, parametrů oceánů, včetně změn fyzikálních i chemických vlastností a proudění, tedy třeba v atmosféře i v oceánech. A pak je tady ta třetí skupina, která tak trošičku do té politiky směřuje, to jsou změny antropogení. Už jenom teda z toho samotného slova je zřejmé, že jsou to změny, které způsobuje nějakým způsobem člověk svojí činností. A samozřejmě ono je nejlehčí na člověka, když to chci svést na člověka, tak říct, no jo, tak je to samozřejmě tím, že člověk produkuje stále větší a větší množství emisí skleníkových plynů a to je ten hlavní příspěvek člověka, to je ten hlavní vyník. Jenomže my se musíme na ten celý problém dívat v takovým kontextu širším. To znamená, mě v zásadě jako člověku ta klimatická změna jako taková ani tak moc by vadit nemusela. Problém je ten, že to vadí těm složkám a oni se chovají jiným takovým v netradičním způsobem a vlastně ten systém se strává zranitelnější a ty projevy vlastně působí většinou proti tomu, co bych já potřeboval. A právě to je ta druhá složka těch uh, antropogenních působení člověka na složky. Já jako člověk skutečně ten systém uh, ovlivňuji, ovlivňují ty složky většinou negativním způsobem, jo, prostě degradace krajiny a další prostě takovéto aspekty a já ho činím zranitelnější, čímž samozřejmě ty projevy, který mi to ten systém vrací, ty se dostávají více do té negativní, do té negativní části. Když se podíváme na, na e, takový stručný vývoj klimatu, Tady jsou prostě na obrazovce tři obrázky. Ten první, ten se týká doby zhruba do 800 tisíc let před naším letopočtem. To jsou v zásadě výsledky e, prací paleoklimatologů. Samozřejmě tenkrát měření žádná neexistovala. Ty úvahy, které prostě se dělají, jsou na základě nepřímých měření, ať už tedy odběru e, ledu z ledovcových, e, z ledovcových ploch, ať už dendrologické záležitosti a jiné prostě takové ty historické. To znamená, ty výsledky jsou nepřímé. A skutečně z toho obrázku, který tam je, vy vidíte, že ta změna probíhá v takových prostě jaksi cyklech. Ty cykly jsou zhruba 100 až 140 tisíc let. To jsou ty cykly, kdy se střídají doby ledové a doby meziledové. A skutečně podíváme-li se na ty, na ty první dva piky, tak mě vlastně do, tého, do té nejvyšší teploty, která tady před těmi 100 až 120 tisíci lety byla, mě ještě pořád dneska chybí bratru 3-4 stupně. To znamená, ještě pořád jsem pod, před tím, pod tím, co tady bylo před těmi 100-120 tisíci lety. Takže to jsou vlastně prostě takové ty hlavní periody. Prostřední obrázek ten ukazuje vývoj klimatu v posledním tisíciletí a vy tam vidíte, že v tom posledním tisíciletí to klima bylo více méně stabilní. S jistými tedy výjimkami, nebo tedy odrobnými odchylkami, že třeba v období 9. až 14. století bylo mírně teplejší zatímco 16. A 9, až 19. století bylo mírně chladnější. A v závěru té křivky potom vidíte ten poměrně velice rychlý nárůst teploty, který je datován někdy počátkem 19. století. 20. století, a to je ten spodní obrázek, je evidentně nejteplejší, přičemž zase 40. a 60. leta byla ne, ne, mírně chladnější, po, po, po druhé světové válce a ten výrazný nárůst teploty začíná někdy od těch, os, od těch 80. let. Samozřejmě dost často se uh, lidi ptají, proč právě teda po té druhé světové válce bylo chladněji než předtím. A já tady prostě už musím říct jednu věc. Ano, skleníkové plyny, už jsme o nich hovořili, ty hlavní skleníkové plyny, jenom pro záznam, je oxid uhličitý, metán, oxid dusný a další prostě halogadované, zcela nebo částečně haloganované uhlovodíky. Pak je tady prostě ještě záležitost aerosolu, pevných částic které působí ne oteplovacím způsobem, ale působí ochlazovacím způsobem. A ono po druhé světové válce, ta logiku, logiku to má to, co teďka řeknu, po druhé světové válce samozřejmě začal rozmak průmyslu, že technologie na čištění spalin z komínů nebyly příliš vyvinuté, do ovzduší se dostávalo skutečně velké množství pevných částic, kterými tu atmosféru vlastně ochlazovali, a někdy v těch, řekněme, sedmdesátých letech už začala jednání o tom, jak snížit emise těch pevných částic a celosvětově ty emise se snižovaly. to znamená ty aerosoly s ochlazovacím efektem ubývaly, to znamená ta expanze té teploty, ta se potom teda jaksi projevila. Faktem je, že teda aspoň v 21. století ten trend pokračuje. Ten nejteplejší, historicky nejteplejší, to je ten sloupeček těch čísel, rok podle měření Světové meteorologické organice, globálně nejteplejší, byl ten rok 1998, následovatní rokem 2005, 2002, 2008, 2009 a tak dál. Takže suma sumárů z těch deseti nejteplejších, globálně nejteplejších let, Tedy ještě bych měl asi říct, že teda jsou tady hodnoceny jenom teda ty roky, z nichž máme pozorování, to znamená od vynálezu teploměru, pochopitelně. Že jo? Devět z těch deseti spadá do 21. století. Takže, bohužel, ta situace vypadá takhle. Když se podíváme na jak si takový ten vývoj za posledních asi 30 let teplot a srážek v Evropě, tak vidíme, že existuje poměrně značný rozdíl mezi vývojem srážek, teploty, teploty je to nahoře, mezi zimou a létem. V zimě daleko více se mě otepluje severní část Evropy, zatímco oteplení na jihu Evropy je také, ale není tak markantní. Je tam i barevná škála, to znamená čím tmavší barva, tím teplejší. Zatímco v letní období se mně e, více otepluje právě jih Evropy. Takže takhle vypadá teda situace. E, srážkový vývoj za těch posledních 30 let, e, ten e, ukazuje, že úbytek srážek, zase ty hnědé barvy, úbytek srážek je výrazně vyšší na jihu Evropy, ale už to zasahuje i do středu Evropy do Česka, Polska. Zatímco ráže k srážkových úhrnů, to jsou ty modré barvy, ty se mi vyskytují právě zase v těch severních partiích Evropy. V Česku podíváme-li se na takzvané územní srážky a územní teploty, to si můžeme v diskuzi potom říct, co, to, co pod tím u nás v ústavu tedy jak si chápeme. Je to taková průměrná charakteristická teplota pro Česko, charakteristický srážkový úhrn pro Česko, stručně řečeno když vemu tu minus jeden rok 50 letou řadu, tak ten trend nárůstu teploty je zhruba 3 desetiny stupně. Když bych to hodnotil od 90. roku, tak se mi zvyšuje na, na 0,5 stupně přibližně. Samozřejmě meziroční výkyvy tam prostě jsou, ale ten trend tady je. A Tohle použiju i proto, když se hovoří o změnách klimatu, že se planeta otepluje, tak samozřejmě to nesmím brát teda tak, že každý další rok s vyšším číslem bude o nějakou desetinu stupňů teplejší. Prostě ta proměnlivost prostě tady je, ta variabilita prostě tady, tady, tady je. Jo. Z hlediska strážkového režimu za těch posledních 50 let můžeme říct, že je tam vidět nepatrný nárůst, ovšem statisticky nevýznamný. Podstatné pro srážky totiž bohužel je to, že, a já bych to ukázal na tom roce, pravý obrázek dole, na tom roce 202, 203. Tady jsou hodnocena, je hodnocena celá klementínská řada, to znamená od roku 1805, to znamená kolik? 200 Pět let řada a ukazuje se, že v celé té 200 let, 205 leté řadě rok 2002, známý tedy povodněmi, povodněmi v Čechách, a o tom tady bude hovořit kolega Tolaš za chvilinku, ten rok byl třetí nejbohatší na srážkový úhrny vůbec v celé té 200 leté historii, zatímco již následný rok, 2003, ten byl druhý nejchudší za celých 200 let. To znamená ta variabilita těch srážek, ať už teda v těch ročních srážkových úhrnech, a nebo, a to zase uvidíte v té druhé části prezentace, z hlediska prostorového, z hlediska okamžitých srážek. Úděsná variabilita srážek tak, že na jednom místě vám prostě spadne příkladně 60-70 mm za hodinu a 10 km od toho místa ani kapka. To je právě jak si ten problém, který jak si nám třeba dělá problémy to nějakým způsobem vyhodnocovat. Když porovnáváme období takovéto standardní meteorologické období, že jo, podle VMO, Světové meteorologické organizace, 61 90, a porovnám to s obdobím, co bylo po roce 90, to 20 letí, tedy necelé, po roce 90, tak vidím, že teploty v každém měsíci jsou v tom novém období, v těch posledních 20 letech, 20 letech vyšší, než byly teda jaksi v tom období 1960 a 1990, tedy s výjimkou prosince. Srážkový režim, spodní část, tam je prostě jak si vidět, že naopak mě ubývá v Česku srážek dubnových a květnových, také trošku červnových a jsou vyrovnávány srážkami zejména teda v měsíci sedmém a konto převážně tedy přívalových srážek. To znamená ten, nepatrně, ten nepatrný trend nárůstu, který o něm jsem prohlásil před chvilkou, že je statisticky nevýznamný, tak ten tady prostě je, ale ta, ta distribuce srážek během roku se mi celkem výrazně mění. A tady prostě, jak si jsou graficky pro území Česka znázorněny rozdíly mezi těma dvěma obdobíma, to znamená, čím tmavší, tím větší rozdíl. Jak se mi teda, jak si to otepluje Česko, vidím, že se mi více otepluje teda západní část Čech a řekněme Vysočina a Jižní Morava, co se týká srážkového úhrnu, modrý obrázek, tak tam e, ty dvě nejtmavější barvy znamenají e, e, zvýšení srážkových úhrnů ročních, ty dvě světlé barvy snížení. To znamená, zvyšují se mi srážkové úhrny v, v zásadě na e, jeho západní e, straně Čech podél Šumavy, na Vysočině a v Horských oblastech, zatímco ostatní část Česka spíš má tendenci ke snižování srážkových úhrnů. Trošičku k té extremalitě. Nevím, jak to pro záznamu, jak si popsat. Ten obrázek, který tam teda, jak si vidíte, velice, když se na ním trošku zamyslíte, velice hezky demonstruje proč vlastně mně vznikají takové ty situace, říká se tomu heat waves, vlny vysokých teplot, extrémní teploty, 35, teploty nad 30 stupňů a podobně. V podstatě takovéto rozložení teploty musí mít jistý gausovský tvar. A já, když si představím ten, tu gausovskou křivku a posunuji o nějaký nárůst teploty doprava, tak já vidím u toho Gause prostě něco pod, řekněme, a to je teďka není podstatné, jedno sigma, dvě sigma nalevo a napravo, mně značí extrémně chladné periody, řekněme, a na druhé straně zase extrémně teplé. A když já si tu Gaussovskou křivku posunu lehce doprava, tak to, co já jsem měl za extrémně teplé, tak ta četnost tam je to hezky vidět, je výrazně vyšší a objevuje se mi tam na pravé straně takový ten trouhelníček toho, co jsem tady v podstatě předtím neměl. To jsou ty, já to říkám trošku zacázku a fůvozovká, ale to jsou ty extrémně vysoké teploty, ty 30 35 třicítky, třicítky, které já tady v těch posledních letech téměř každý rok, s výjimkou myslím, jestli se nepletu, Letošního, letos jsme nebyly nebyli, letos ta situace, ale loni jsme měli asi tři, že jo, ty tady prostě nastávají. A na druhé straně zase mě ubývá těch extrémně chladných období. Takže prakticky na těch dvou mapkách já jasně vidím, že ten počet, to je jenom jako příklad, počet letních dnů, tedy dnů, kdy průměrná teplota by byla vyšší než 25 stupňů, mě výrazně přibývá. Podobné obrázky by se daly ukazovat pro tropické dny, to znamená průměrná teplota, ne, pardon, průměrná, možná jsem řekl taky průměrná, se omlouvá maximální, nad 30 stupňů. Na 30 stupňů podobný obrázek se dá taky získat. Pod, těch tropických dnů mě také přibývá. A na druhé straně mě ubývá těch ledových dnů, mrazových, prostě těch chladných. To znamená, skutečně ten posun tady je. Chvilinku ještě bych se rád zastavil u projekci vývoje klimatu, tedy o, často se říká o předpovědi, teda takhle, často novináři se ptá, jaká bude předpověď. Prosím pěkně, předpovědět se dá počasí. Předpovědět se dá počasí v podstatě velmi dobře na ty tři dny, tři až pět dnů dejme tomu. Dá se slušně předpovědět, řekněme, na týden. A je celkem logické, že čím e, beru delší časový horizont, pro který chci počasí, teď mluvím o počasí, předpovídá, tak ta jeho přesnost je prostě výrazně nižší. Je zcela logické, že nemohu předpovědět klima pro celý svět do konce 21. století. To je prostě nonsense a proto se toho termínu nepoužívá a používá se termínu projekce. A teďka jenom stručně, jak tu projekci vývoje klimatu já dělám. My jsme si na začátku říkali, ten klimatický systém, jak je složitý, z čeho se skládá. Já, abych tu projekci udělal, tak musím všechny ty složky ve stavu mého současného nejlepšího poznání prostě popsat, převést do, do rovnic, do soustav rovnic a tyto rovnice řešit. To je první věc. Samozřejmě já už jsem se vám zmínil o tom, že existují zpětné vazby a přiznal jsem, že klimatologie s ní má problém, protože jednoduše prostě nezná zatím. Teda ne, nezná, ale ten stupeň toho poznání je poměrně nízký. Já, abych udělal projekci, tak taky musím vědět, jak ten svět se mě bude vyvíjet do budoucna jak bude vypadat makroekonomika, jak budou vypadat surovinové zdroje, energetika, jestli pořád budu spalovat ta fosilní paliva, která mě dávají uhlík, podporují ten uhlíkový cyklus a dá, jako přidávají mě koncern, emise oxidu uhličitého do atmosféry, které mají ten skleníkový vliv. Jak budou vypadat technologie, jaký bude populační vývoj? Paj jsou scénáře e, OS nebo světové banky, že do konce 21. století nás ze současných necelých sedmi miliard tady bude devět a půl, ale je také scénář, že nás tady bude 19. a 9,5 a půl a devatenáct miliard lidí spotřebuje set sakramensky rozdílné množství energie. A já nevím, jestli budu prostě pořád spalovat fosilní palivo, jestli se přikloním k jaderkám, jestli bude dokončená termojaderná fúze a tak dále. Těch neznámých je prostě celá řada, takže ve výsledku, vlastně my nejsme schopni udělat žádnou v úvozovkách opět říkám předpověď nebo projekci, ale spíš vymezit ty nůžky, v jakých se ten systém může pohybovat. To znamená dolní odhad, horní odhad a nějaký prostě odhad nejlepší. Takže Tady se možná trošku dotýkám politiky. Často se prostě říká, říkalo, říká, že klimatologové jsou ti, kteří e, znervozňují svět a který nám, e, jak si vyslovují, katastrofické scénáře. Prosím pěkně, je to hrubé, ale opravdu hrubé nepochopení, protože z toho schématu, co jsem tady říkal, skutečně vyplývá, že ten klimatolog, ten dělá jenom tu první část toho bloku. Ta druhá část je čistě ekonomická, energetická, demografická a tak dál. To znamená, za ty scénáře, které tedy potom jdou ven, tak za ty, jaksi nemůže, nemůže pouze tedy klimatolog. Tak... Když se podíváme na ty scénáře, samozřejmě jsou zatíženy nejistotami, řadou nejistot, to už jsme tady prostě si diskutovali. V zásadě těch scénářů je asi šest takových skupin, to když tak až potom v diskuzi, ale podstata je, že do toho roku 2030, to znamená do toho budou za 20 let přibližně, všechny ty scénáře e, jsou e, tak nějak víceméně v rámci svých představí, schodné a teprve potom v roce 2030 a v druhé polovině 21. století se rozjíždějí. Takže co dneska my si můžeme garantovat a pod to bych se podepsal, že v zásadě těch příštích 20 let nárůst průměrný globální teploty o dvě desetiny stupně každou tu dekádu to mohu očekávat. Tam si myslím, že asi když toto řeknu, takže mi za to ne... nikdo nebude peskovat na druhé straně za 20 let mě možná už opravdu nikdo nebude peskovat, ale to je celkem jiná věc. Tak, a samozřejmě ty projekce zase jsou v podstatě takové informační vodítko toho, co asi můžeme očekávat. A když se podíváme na Evropu, třeba, co můžeme v Evropě očekávat v zimě a v létě. Samozřejmě i za rok, by se, v ročních hodnotách by se dalo mluvit. Ale zajímavé jsou teda, si rozdíly mezi zimou a létem. Teplota, horní část. Je tady prostě zřejmě vidět, že teda v zimním období se mě velmi pravděpodobně bude oteplovat severo-východní část Evropy, zatímco v ledním obtopí ten vyšší nárůst bych měl očekávat v té jižní Evropě a zasahuje to i do Evropy střední. Pokud jde o srážkový režim, spodní část, tak nárůst srážkových úhrnů by měl být vyšší v severní Evropě a mírný pokles v jižní, zatímco v letním období poměrně dramatický pokles letních srážek, zatímco ten těch zimních srážek na severu Evropy by neměl být tak podstatný. Bohužel, z hlediska střední Evropy nebo Česka, je tam ten problém, že my se nacházíme v tom středu Evropy, v podstatě na rozmezí toho charakteristického nárůstu srážek, typického pro sever, a charakteristického úbytku srážek, typického pro jich Evropy. Pro Česku to, prosím, pěkně vypadá asi tak. My k tomu používáme model Aladdin Climate, což je model formulovaný společně s Francouzi a je řízený globálním modelem francouzským modelem Arpage, to horizontální rozlišení je 25 km a probíhala na něm validace na měřených datech z toho v obdoví 61 90. A vy tady vidíte, pokud jde o rozložení teploty a srážek, barvy jsou jako předtím, e, to znamená nárůst teploty pro GRO Česka, tam vychází někde v rozmezí v roční, tedy v, úhnech, v rozmezí 1, 2 až 1,3 stupně, existují Lokality, e, moravsko kraje kraj, nebo tedy Ostravsko a jihozápadní část republiky, kde ten nároz by mohl být vyšší, pod e, nižší, ale prosím pěkně, je to v rámci přesnosti, e, takže já bych řekl tedy 1, 2, 1, 3. průměrný nárůst sezóně, ty čísla potom jsou teda trošičku různá vidět v té tabulce. Pokud jde tedy jaksi o srážky, tak jak si ten model indikuje nárůst srážek, zase či modřejší, tím ten nárůst je teda jaksi vyšší. Dopady, zranitelnost a rizika v Čechách, to je samozřejmě jeden z těch důsledků toho měnícího se klimatu. My jsme tady v Česku indikovali v zásadě tři takové hlavní ohrožené sektory, já je vyjmenuju v tom pořadí, asi důležitosti, to znamená voda, zemědělství, lesnictví, úvody, proklesy průtoku, snížení zásoby vod ze sněhu, zvýšení výparu, logicky, eutrofizace vod, povodně záplavy a naopak teda sucha, zemědělství, změny nástupu fenofází, Samozřejmě, často se prostě řekne: "Ano, CO2 vyšší produkce CO2 podporuje fotosyntézu, je to OK, prodlužuje se mi vyšší teplotou vegetační v období, rostlinám to může jedině pomáhat." Jo, problém je ale ten, že právě v tom období teda vegetace a to už jsme říkali, úbytek srážek dubenky je ten červen, když ta rostlina tu vodu potřebuje, tak ona ji prostě nemá. Takže vyšší podpora fotosyntézy, vyšší podpora vyšších teplot, je té rostlině na houby, a mluvím trošičku obecně teďka, je té rostlině na houby, když ta rostlina nemá vodu. Lesnictví. Jak na zemědělství, tak na lesnictví právě si působí velmi negativně stresy, teplotní vlágové stresy, to znamená ta variabilita srážek, variabilita vlhkosti, silné zamokření, období sucha a tak dál, což samozřejmě napomáhá šíření škůdců a různých houbobitých chorob, což vlastně jsou takové ty dva asi nejzůležitější aspekty, kterými právě zemědělství a lesnictví strádá. No a pak jsou tady ještě aspekty lidské zdraví, e, turistický ruch, energetika, biodiverzita. Prosím pěkně, lidské zdraví. No tak byl zaznamenán vyšší výskyt klíšťat, dokonce e, i na sněžce, ve výšce asi 1200 metrů. Já nejsem entomolog, ale sám bych se asi ptal, kolik těch klíšťat na té sněžce viděli, bylo jedno bylo jich celá invaze, já nevím. Jo? Ale skutečně ty aspekty tady prostě si mohou být. Já to nechci prostě snižovat, ale na druhé straně si nemyslím, že zrovna teda ty projevy změnícího se klimatu v Česku by se nás z hlediska zdravotního stavu měli nějak zásadně dotknout. Samozřejmě, kdyby tady byl lékař, tak by na toto téma asi dal zcela jinak motivovanou eh, prezentaci. Turistický ruch je celkem logické, že v zimě ten úbytek sněhu se mi tady musí projevit. Samozřejmě já, abych turistice pomohl, musím zasněžovat, což na to potřebuju vodu, který ne vždycky všude je dost a potřebu na to energii což taky prostě není legrace. Takže u toho turistického ruchu si myslím, že tady ty projevy jak si být mohou. Vy už víte, že třeba ve vodních nádržích v létě je někdy obtížné se prostě koupat. Vyhlášený zákaz koupání, ano, protože ta kvalita vody v těch vodních nádržích skutečně klesá. Celý ten problém, prostě jak ho řešit, ten problém prostě je, to nemá smysl, jak si ho nějakým způsobem jak si zastírat, ten systém klimatický se mění, má dopady na společnost, měl bych to řešit a já v zásadě mám přibližně nebo zjednodušeně řešeno dvě možnosti. Vrhnout se cestou snižování emisí a nebo vrhnout cestou adaptačních opatření. Já předesílám, že asi by nebylo rozumné jít pouze jednou cestou, ale měl bych některou cestu preferovat, buď a nebo bych neměl některou z těch cest prostě negovat? Jestliže bych tak, jak teda, a zase se trošičku té politiky tady musím dotknout, tady bylo prostě před několika teda lety a ne tak mnoha, ano, vše vyřeší prostě snížení emisí. Samozřejmě může ale jaksi vliv těch skleníkových plynů v atmosféře, oni mají velice dlouhý ten lifetime. To znamená, oni tam setrvávají v řádu, a teďka oxid uhličitý se udává 50 let, metan 20, ale prostě ty další látky až prostě 10 na druhou, 10 na třetí let roku. To znamená, já jestli dneska prostě udělám nějaké opatření na snížení emisí, tak já se, jak si s tím výsledkem, mohu potkat až za poměrně velkou dobu. Většinou, když to prostě syntegruju, tak se uvádí tak těch 50-70 let. Na druhé straně adaptační opatření, aby ho tedy definoval, je to soubor možných přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému probíhající nebo předpokládané změně klimatu a jejím dopadům. Tak ta adaptační opatření, jestliže je promyslím trošičku, jestliže promyslím ty důsledky, které jsou v jednotlivých regionech, tak já v zásadě na tu vznikající situaci mohu reagovat poměrně velmi rychle. Jo, to znamená, e, osobně se domnívám, že vemuli teda snižování emisí a adaptační opatření, že teda zdůraznit by se měla jaksi ta role adaptačních opatření, z toho, co říkám, by nemělo vyplynout znegovat záležitost snižování emisí, ale rozumně a na ekonomicky inteligentně rozumné teda si úrovni. Já jsem se dostal při, asi před dvěma dny, k dvou číslům, které pochází teda ze zdrojů Ministerstva životního prostředí. Samozřejmě nemám možnost ani je prověřovat, ale uvádí je v jistém materiálu, že teda na likvidaci povodní, jenom povodní, za posledních 20 let v průměru jsme vynaložili 8,5 miliard korun. Jo, v tom jsou teda škody z roku e, 97 na Moravě, jako tom bude za chvilinku, teda, jak si hovořeno a tak dále. V průměru za těch 20 let 8,5 miliardy. Zatímco, a zase nevím, jak to spočítali, na adaptační opatření, e, jak si se počítá, že by se mohlo, aby to bylo efektivní, vynaložit ročně 4,5 miliardy. Takže jako skutečně, jak si, jestli tato čísla mají nějaké, nějaké opodstatnění, no tak jestliže vynaložím 4,5 miliardy v průměru, teda jak si, na adaptační opatření za rok a budu tím negovat gros 8,5 miliardových škod, tak asi teda toto adaptační opatření nějakým způsobem to přeskočím a teďka už bych předal cvachátko i toto místo, náměstku našeho ředitele panu doktoru Tolašovi, který vás provede tou další částí. Já děkuju za slovo. Já už jsem si myslel, že budeš přednášet 20 let, abychom si mohli uvěřit, že máme pravdu. Naštěstí tomu tak není. Já bych taky poděkoval organizátorům na úvod za pozvání. Ta moje část bude stručnější, a je rozdělena v zásadě do dvou částí. Pokud se chceme bavit o klimatické změně, a jakože my klimatologové si myslíme, že se o klimatických změnách bavit musíme, tak samozřejmě musíme mít k dispozici nějaká data. Já tady mám uvedeno čtyři odrážky, které popisují, co je to vlastně klimatický záznam České republiky. Není to nějaká výjimka. Každá země vyspělá na světě si vede svůj vlastní klimatický záznam. Každá vyspělá země má svou vlastní národní meteorologickou službu, která je z pověřena vedením tohoto klimatického záznamu. Pokud zůstaneme v České republice, tak u nás klimatický záznam aktuálně tvoří 25 profesionálních, 150 klimatologických a 700 srážkoměrných stanic, což je počet, řekněme, optimální. Nemyslíme si, že bychom ho měli zdvojnásobovat, ale také si nemyslíme, že bychom ho měli uh, redukovat na třeba 50 Ty jednotlivé stanice mají různou délku pozorování. Některé máme 5 let, některé máme 50 let. Nejstarší je clementinum z roku 1775, kdy začíná souvislá teplotní řada od roku 1805 kdy se nepletu, souvislá srážková řada. Stanic, které máme k dispozici zhruba ve stoleté řadě v základních prvcích, to znamená teploty srážky, máme dnes k dispozici zhruba 40. Tyto stanice tvoří ve svém celku ten klimatický záznam a abychom ho měli v čem udržovat, tak ho Udržujeme v klimatologické databázi, která se jmenuje Clidata. Je to náš vlastní výrobek v uvozovkách, který používáme od roku 2000 a od samého začátku jsme ho vyvíjeli tak, aby byl použitelný i v jiných zemích a dneska se Clidata používá i zhruba ve 30 zemích, což na jedné straně svědčí o tom, že jsme si to vyvinuli dobře a na druhé straně to bereme jako nějaký náš příspěvek k unifikaci klimatologických databází e, po světě. Protože přece jenom jsou země a meteorologické služby, které jsou na tom zvedením klimatického záznamu podstatně hůř než my. My se nemáme za co stydět. Velká část těch stanic je dneska automatizována. To znamená, že získáváme data v intervalu 10 minut. To je pro klimatology zcela nezajímavá informace. Klimatologu a klimatologa v zásadě 10-minutová čísla nezajímají, ale my ty stanice používáme nejenom pro klimatologii, ale zároveň teda i pro meteorologii, to znamená v zásadě pro předpověď počasí a to, co s tím souvisí. Pokud se podíváme na mapu České republiky, která v tomhle případě zobrazuje pouze ty e, stanice, které tvoří, e, tvoří klimatický záznam základní, to znamená je to bez těch srážkoměrných stanic, jsou tam uvedené profesionální a klimatologické stanice, včetně stanic například armády České republiky, se kterou máme velice dobrou spolupráci a vyměňujeme si data. Tak na první pohled je vidět, že ty stanice jsou docela dobře rozprostřené po České republice, i když samozřejmě při nějakých našich interních jednáních se často bavíme o tom, že jsou tam oblasti, které by si zasloužily další stanici, Upřímně řečeno, dneska vybudovat novou stanici je docela problém, protože v historii v těch 50. letech a, a minulého století a předtím to většinou fungovalo někde u škol, kde pan řídící si nechal postavit meteorologickou budku a spolu s dětmi ze školy měřil. Po druhé světové válce to začalo být mimo školy, většinou jsme pozorovali na základě dohody s nějakými dobrovolníky, kteří se často střídali, takže to nebylo jednoduché. A dneska někoho přesvědčit, aby si u sebe nechal nainstalovat klimatologickou stanici, která nefunguje zcela automaticky, je třeba se o ní starat, tak je to docela, docela velký problém, ale daří se nám to v tom počtu 150 plus 25 docela dobře udržovat. Tak, to je klimatický záznam. A teď já se vrátím k tomu, co tady říkal pan doktor Pretl. A dovolil jsem si tady dát dvě otázky, jestli se opravdu zvyšuje extremita klimatu. My klimatologové to často říkáme, Už bych řekl, říkám to, říkáme to už hodně let, není to nic nového, že se extremita klimatu zvyšuje. A často se potkáváme s námitkou, že je to dáno globalizací, že přece jenom dneska se k informacím dostaneme dříve, ty informace jsou rychlejší, to, že někde se prožene tornádo, tak víme, do několika minut prakticky po celém světě a přece jenom se potkáváme s tím, že klima se sice mění, ale nějaká extremita, to a se nechá, nenecháme vysmát, to je jenom tím, že se to rychleji dozvídáme a je to jenom náš takový vnitřní pocit, že se opravdu s tím klimatem něco děje. Já si nemyslím, že to je pravda, já si Myslím, že extrémita klimatu se zvyšuje, ale to, co já si myslím, není důležité. A proto jsem si tady pro vás připravil několik příkladů. Příkladů z České republiky a příkladů z příliš vzdálené minulosti. Předpokládám, že valná část z vás si tu minulost bude pamatovat a na konci se můžeme zamyslet nad tím, jestli ta extrémita se opravdu zvyšuje nebo ne. Začneme tím, co už tady zaznělo, a to situací v roce 1997. Kdy jsme zaznamenali, nebo všichni víme, že byla zaznamenána velká povodeň na Moravě. Dneska se to často říká, že to je moravská povodeň. Je pravda, že v té době byli všichni překvapení, včetně meteorologů, že je možné, aby se něco takového vůbec stalo. Ne proto, že by to v historii nebylo, ale protože všichni zapomněli. 20. století se vyznačovalo tím, že mělo relativně stabilní. Klima, extrémní situace se vyskytovaly zřídka, a když už se vyskytly, tak se vyskytly někde v nějaké lokalitě, například nějaká přívalová povodeň u Blanska se vyskytla, pak byly 3-4 roky klid a vyskytla se jiná povodeň, někde na nějakém malém povodi pod Šumavou, zase bylo 10 let klid a vyskytla se jiná situace, ale že by bylo zasaženo tak velké území, jako v roce 1997, na to jsme všichni zapomněli, že se to v, ve střední Evropě může stát, přestože například na konci 19. století se podobných situací vyskytlo několik, tak to 20. století nás odnaučilo myslet tímto, tímto způsobem. Byli jsme tehdy překvapeni, byli jsme překvapeni tím, jak mnoho nebo jak vysoké úhrny srážek mohou napadnout. Zase zapomněli jsme, že na konci 19. století máme pořád zaznamenaný rekord denního úhrnu srážek, který nebyl překonaný do dneška ale řekněme, že jsme to nějak zvládli, povodeň 97 prošla. Pro nás jako meteorologii a klimatologii to byla příležitost se zamyslet nad tím, že by se mohlo něco takového třeba i opakovat, i když jsme si tehda moc netroufali říkat, že by se to opravdu mohlo opakovat. Ty obrázky, které tam vidíte, tak signalizují to, co jsme měli tehdy k dispozici, například nějaké první předkůdce geografických informačních systémů, Tuším, že to byl tehda surfor, když jsme byli schopni udělat prostorovou reprezentaci rad jinak, než bychom si, že bychom si vzali pauzovací papíra na kreselé mapu, jako jsme to dělali ještě několik let před tím rokem 1997. Vpravo vidíte obrázky z meteorologických radarů. Združenou radarovou informací zajímavé je, že když se podíváte na ten rok 1997, tak teprve v roce 1995 jsme spouštěli do provozu moravský radar na Skalkách, Předtím jsme měli k dispozici jenom ten pražský a na druhé straně radar na Malém Javorníku v Bratislavě a ta morava nebyla příliš dobře pokryta radarovým signálem, takže byli jsme rádi, že se to povedlo a že v tom roce 1997 jsme tu povodeň mohli sledovat a upřesňovat naše předpovědi už i na základě radarových informací, přestože to v té době pro nás byla docela novinka. Uplynulo pět let. I rok 2002 už tady Honza Pretel zmínil, Jestliže v roce 1997 hovoříme o moravských povodních, tak tady hovoříme o českých povodních. Zase tam vidíte radarové obrázky. V tom v roce 2002 už v Praze radar nebyl, ten už jsme měli přestěhovaný do, do Brd, na vrchol, který se jmenuje Praha. Moravský radar, to aby se to nepletlo, moravský radar fungoval pořád na Skalkách a funguje do dneška, stejně tak v těch Brdech funguje ten radar do dneška. Měli jsme k dispozici i združenou informaci radarovou ze střední Evropy, takže jsme mohli sledovat oblačnost způsobující potom ty, při, ty extrémní srážky nejenom na území České republiky, ale i v okolí. A měli jsme v té době už několik let k dispozici meteorologický model Aladin, který jsme si počítali u nás v České republice a nemuseli jsme přejímat informace ze zahraniční od kolegů. Říkal jsem, že uplynulo pět let a povodeň se zopakovala. Byla minimálně stejně velká, v některých parametrech větší, v některých parametrech menší, jako ta moravská. Byla způsobená podobnou synoptickou situací, úhrny srážek byly podobné, lokality zasažené, nebo velikost zasažených oblastí, ta velikost byla také podobná. Ty povodně si hodně odpovídaly. Uplynuly čtyři roky, Mezitím jsem přeskočil rok 2003, kdy jsme zaznamenali extrémní meteorologické a zemědělské sucho v České republice. Takže extrémní událost úplně na opačném pólu. povodně jsme šli do sucha. A po čtyřech letech zase velká povodeň. Teď už povodeň, o které se nedá říct, že by to byla moravská nebo jenom v Čechách. Byla to povodeň, která zasáhla celou Českou republiku ve velkých oblastech byla to povodeň ne zcela standardní, protože to byla povodeň zimní, způsobená táním sněhu. Možná si vzpomenete na zimu 2005-2006, která byla typická tím, že bylo průměrné množství sněhu na horách. Na horách to nebylo nějak extrémní. Pokud jste ližaři, tak se v té době dobře lyžovalo, protože tam bylo tolik sněhu, kolik na těch našich horách má být. Ale v nížinách bylo extrémní množství sněhu. No je to relativní to takto říct, protože na těch horách byly 2 metry a říkáme, že to bylo normální, a v těch nížinách bylo 50 cm a říkáme, že to je extrémní. Ale tak to opravdu je. 50 cm sněhu zhruba v danmořských výškách pod 600 metrů se vyskytuje jenom zcela mimořádně a v to je sezóně 2,5-2,6. Tady tato výška sněhu ležela desítky dní v oblastech, kde se sem tam někdy vyskytuje nějaký sníh. Na konci března do toho začalo pršet, rychle se oteplilo a výsledkem byly zimní povodně. Ta sezóna byla zvláštní i tím, tam ten levý obrázek nahoře vidíte běžkaře na Karlově mostě. Jsem zvědav, kdy v dalších letech se dočkáme toho, že bychom na Karlově mostě mohli, mohli běžkovat. Já vzhledem k tomu, že ta extremita asi opravdu je, tak si myslím, že to, k tomu může dojít. Neočekával bych to tuto tisíciletou zimu, ale dojít k tomu určitě někdy může. Možná si vzpomenete, že, že v té době, někdy začátkem ledna roku 2006, vznikla písnička, která se jmenuje Ladovská zima, která byla napsána po intenzivním sněžení na Severní Moravě 31. 30. prosince. Já jsem v té době na Severní Moravě pobýval, a je to poprvé a doufám, že naposledy když jsem viděl v Ostravě po krajském městě jezdit auta se sněhovými řetězy. Takže byla to zajímavá zima, byla extrémní po všech stránkách, bohužel skončila opět povodní, čtyři roky poté, co předtím byla velká letní povodeň. Z té povodně na konci března, začátkem dubna, je taková jedna zajímavá příhoda, která trošku vypovídá o tom, jak se měnil tok informací mezi rokem 1997, 2000 a 2006, jak se změnila spolupráce v oblasti krizového řízení v České republice, kdy my v roce 1997 jsme těžko hledali společnou řec s Hasiči a s armádou, přestože to byly složky, které byly hrozně aktivní v těch povodňových situacích, a je to dobře, že to tak je. V roce 2002 už, už jsme spolu spolupracovali hodně úzce. Tady toto je situace z roku 2006, kdy při měření na laby našim hydrologům odplával měřící přístroj, ne, že by se o něho nestarali, ale připlula velká kláda, která jim ho strhla a přístroj za zhruba milion 200 tisíc korun začal běžet v labi. Hydrologové z toho měli docela špatnou náladu, zvedli telefon, zavolal se hasičům, hasiči to vylovili. Úplně bez problémů, protože v té době zrovna měli nějaké přelety, někde zachraňovali lidi převáželi nějaký materiál, tak v rámci toho vylovili přístroj za milion 200 tisíc. Ten přístroj v tom labi byl zhruba v pětadvacet minut. Informace e, začaly běhat tak, že spolupráce v rámci krizového řízení funguje i v takových drobnostech, protože přiznejme si, že kdyby se ten přístroj už nikdy nenašel, tak při vyhodnocování povodní by se to pokládalo za drobnost. Přestože to stojí milion 200 tisíc. Ale my jsme byli rádi, že nám ho, že nám ho chytli. To byl rok 2006. Následovaly roky 2007-2008 už žádná pauza a zase dvě extrémní situace z úplně z jiného, z jiného oboru. Orkán Kiril a Emma. Kiril, pokud si dobře vzpomínám, byl lednový a Ema Březnová. Extrémní rychlosti větru, které zasáhly téměř celou, teda úplně celou Českou republiku, spojené s rychlým přechodem tlakové níže a s tím spojený frontální systém, vysoké škody, pokud si dobře vzpomínám i oběti na životech, zase doklad toho, že ty extrémy se vyskytují. Ne, že by se předtím nevyskytovaly, i ve 20. století si určitě každý z vás vzpomene na nějaké lesní polomy, kdy někde proběhl nějaký velký vítr, ale že by zasahl celou republiku tak intenzivně jako v těchto dvou letech a že by Tyto situace následovaly dva roky po sobě. Nenajdeme takové případy v historických záznámech, které máme k dispozici. Jak Kirill, tak Emma vypadaly z hlediska té synoptické, to znamená z hlediska toho rozložení tlaku vzduchu nad Evropou a z hlediska projevu velice podobně, synoptikové by určitě řekli, že to byly identické situace. Já nejsem synoptik, ale na první pohled to tak vypadá. Zase žádná pauza, rok 2009, přívalové povodně, o kterých se dneska říká, že to byly přívalové povodně na Novojíčínsku, tuším, že 24. června 2009. Ten radarový obrázek tam je z času odpoledních hodin, kdy se v té oblasti Moravské brány vyskytl takzvaný train effect, kdy na jednom místě se vytvářela jedna bouška za druhou, Vypadlo tom za tři hodiny 150 mm srážek v některých lokalitách a samozřejmě to způsobilo ty nepříjemnosti, které si určitě všichni pamatujete. Říkáme po na Novojíčínsku, ta situace z konce června a začátku července 2009 byla však ještě horší než jenom po na Novojíčínsku za těch zhruba 20 dní. Se přívalové povodně spojené s bouškovými situacemi vyskytly prakticky na celém území České republiky. Neberte mi za slovo, není tam polabí, nejsou tam západní Čechy, ale ty kolečka, to jsou dosažené první, druhé a třetí stupně povodňové aktivity, které de facto v průběhu 20 dní od toho 24. června do zhruba 10. července takhle zasáhly se téměř celou Českou republiku. Dovedete si představit, v jakém stresu museli fungovat hasiči, povodáci i lidé, kteří předpovídají u nás na ústavu. Nebylo to, nebylo to jednoduché období. Já jsem přeskočil, teď si uvědomuju, že to přeskočilo vlastně z června 2009 až do května 2010. Přeskočil jsem říjen 2009, kdy... Zhruba 15. 16. října jsme zaznamenali přívali sněhu, hlavně teda na Moravě a na e, Českých horách, ale na Moravě i v nižších polohách. Na Lise hoře, což je nadmořská výška 1324 metry, e, nejvyšší zaznamenaná sněhová pokrývka v měsíci říjnu, právě z října roku 2009, kdy tam byl metr a tuším 5 cm sněhu. Povodeň v roce 2010 snažil jsem se to tady tak nějak poskládat a říkal jsem pět let a další povodeň. Čtyři roky, další povodeň. Mezi tím nějaké sucho, potom události spojené s větrem, sněžení, každý rok něco. Letošní rok si budeme, aspoň my meteorologové a klimatologové, pamatovat jako rok tří velkých povodní, které se vyskytly v průběhu jednoho roku a to jenom proto, že máme nějaký letopočet, dva jinak ty povodně se vyskytly zhruba od května do konce srpna, začátku září. Rok, kdy kolegové, kteří se tomu věnují, nedělají nic jiného, jenom vyhodnocují povodně. Kolegové, kteří předpovídají, tak nedělají nic jiného, jenom předpovídají pořád nějakou eh, extrémní, extrémní situaci. Nepříjemný rok a rok, který si určitě všichni ještě pamatujete, Protože předpokládám, že většinou jste pražáci nebo z blízkého okolí, tak 15. srpen letošního roku krupobytí spojené s bouřkou, nebo bouřka spojená s krupobytím ve večerní hodinách ve středních Čechách, která přešla přes část Prahy. Pojišťovny nedávno zveřejnili, nebo Česká asociace pojišťoven nedávno zveřejnila, že Povodně v severních Čechách na začátku srpna způsobily ve svém celku menší pojišťovací škody, než to krupobytí, které v průběhu dvou hodin přešlo přes střední Čechy a část, část Prahy. Takže to je, pokud, se dobře, pokud si dobře vzpomínám, poslední příklad extrémního projevu počasí. A tady nakonec takové zamyšlení ode mě, já si opravdu pamatuju, že jako zák, žák základní školy, když jsme se v zeměpise dozvídali o tom, že počasí se může chovat extrémně, tak nám všichni říkali, no to jsou povodně v Bangladeši a možná nějaké požáry v Kalifornii, hladomory a extrémní sucho v Sahelu. Dneska, bohužel, už je to tak, že tyto projevy, snad s výjimkou toho hladomoru, spojené se suchem, vidíme kolem sebe, a mě to svádí k jednomu jedinému konstatování, že počasí a klima se mění. Tečka. Tak, já vám děkuji za pozornost a předpokládám, že že by mohla následovat nějaká diskuze. Máte tedy zájem se na cokoliv zeptat? Dejte se na co chcete, na co chceme zodpovíme. Dobrý večer. Já bych chtěl zareagovat na pana Tolase a na jeho argumenty ke změně klimatu v poslední době. Já jich chápu ty příklady spíš jako změny meteorologické než, než změny klimatu, ale chtěl jsem se zeptat na porovnání takových těch extremalit, které pozorujeme dneska a vidíme je a můžeme je zaznamenávat, k tam, nebo porovnání s extremalitami v minulosti. My o nich nevíme jako klimatologové, u nich víme jako historici. Byly léta studená, teplá, byly mm, jako Zemědělské, zemědělské tragédie v podstatě z různých počasí. Nakonec i v Egyptě bylo 7 let hubených a 7 let tlustých. Čili jestli nějaké takovéhle porovnání, když nebude exaktní, nebude podloženo nějakými měřeními, jestli je možné u takové porovnání udělat. A potom otázka k tomu, jestli my si vlastně za ty extremality nemůžeme sami, protože když hodně pršelo, tak naši předci neměli zregulované toky, nevyklučili tolik lesů a vlastně ty klimatické zjevy neměli takové dopady, jako mají dneska. Děkuji. Já si myslím, že to porovnání samozřejmě lze udělat, lze ho udělat velice dobře za období přístrojového měření, to znamená u nás od toho roku 1850 zhruba, kde máme k dispozici už dost stanic, a já jsem to tady říkal a říkal to i Honza předtím, že třeba zrovna ten konec 19. století byl povodňově aktivní. Konec konců největší povody na Vltavě je z roku 1890. Pět, jestli si dobře pamatuju, nejsem hydrolog, kdy byl dokonce skoro zbourán Karlův most nebo částečně narušen, abych teda nepůsobil příliš bulvárně, ale byl narušen Karlův most. Takže zcela jistě já jsem říkal, že my jsme si ve 20. století pouze odvykli. Pokud bychom měli jít do starších období, tak tam se dostáváme do problému s zdrojovými daty. Musíme vycházet z kronik, musíme vycházet z různých záznamů, o kterých vy jste říkal, záznamy o nějakých zemědělských škodách. Docela podrobně se tomu věnuje z klimatologického hlediska pan profesor Brázdil na Brněcké univerzitě. A samozřejmě máte pravdu, tyto situace vždycky v minulosti člověka se vyskytovaly. Já nejsem přesvědčen o tom, a pan profesor Brázdil by to pravděpodobně potvrdil, že tyto situace se v minulosti vyskytovaly tak často, jako se vyskytují teď. Já jsem se tady snažil ukázat, že v průběhu 15 let se vyskytlo 5, 6, 7 velkých povodňových událostí na relativně malému území jako je Česká republika. Vyskytly se extrémní rychlosti větru, vyskytlo se sucho, několikrát se vyskytly extrémní sněhové přívaly a to v té minulosti těžko najdeme. Najdeme větší a určitě extrémnější situace, ale ty se vyskytly jednou za 50 let v úvozovkách a zase byl klid. V tom je ten, řekněme, rozdíl, který je mezi tím dneškem a tou minulostí. A jinak souhlasím s váma, co říkáte, můžeme si za to sami. Já sám si pamatuju z dětství, že pršelo tři týdny a velké povodně nebyly. To není tak dávno, co ta krajina si s tím ještě uměla, uměla poradit. Já zase nejsem tak starý, já jsem jezdil s dětma na tábory na konci 70. a začátkem 80. let a opravdu jsem zažil několikrát za sebou tábor, kdy tři týdny v kuse pršelo. Měli jsme s tím problém, ale nepamatuju si, že by v té době byly velké povodně. Dneska prší pět dní a máme velkou povodeň. Jestli bohu to jenom krátce jako doplnit, ale ta vaše si jestli to nemůžeme sami. My jsme se na začátku ukazovali antropogenní vlivy, ano, vlivy emisí, a vlivy prostě jaksi člověka na ty jednotlivé složky toho přírodního systému. Jo. Tam je teda naprosto zcela evidentní, že my jsme ty složky, s, jak se jim umožnili být i zranitelnější. To znamená, ty projevy potom jsou takové, jako tady Radim Tolaš, jak si říkal, já osobně teda možná, jak si let kdo by mě za to peskoval, já nemám problém se změnou klimatu. Já osobně mám problém s těmi dopady, která ta změna klimatu e, nějakým způsobem ovlivňuje. Jo, Jestli mi rozumíte, jak to teda jako myslí. Možná ještě jedno doplnění. Problém je v tom, že my jsme se, nebo by, by, byli jsme přesvědčováni, že počasí už nás příliš neovlivňuje. Já si myslím, že to byl takzvaný technokratický pohled na věc, že počasí si může dělat, co chce a člověk se tomu umí přizpůsobit. A není to pravda. Dneska stačí, aby napadlo 13 cm sněhu na letišti na Ruziní a je problém. Ale půl dne nelítají. Já jsem tam seděl. <laughs> Jasně. Pan doktor Techlovský to musí dobře vědět, to je náš meteorolog letecký. Já vás jenom poprosím, až se budete ptát, tak mluvte prosím dostatečně nahlas a nenechte se zmást mikrofonem, protože tento slouží jenom k nahrávání, ale už, už by pak neslyšeli lidé na, na, na druhém místě sálu. Tak prosím, hodně nahlas otázky. Děkuju. Tak, dobrý den. Já jsem jenom chtěl říct, že Uh, existuje kniha, která se přímo zabývá uh, nějakými dopady klimatu na, his, jako na vývoj historie. Bohužel si nepamatuju její jméno, celkem rád bych uh, ji znal, protože jsem o ní slyšel opravdu jenom okrajově. Nemáte třeba představu, jak by se mohla jmenovat? Jestli se příliš teda, jak si nemýlím, tak autorem byl uh, Němec Berens. Uh, jo, Berens, uh, kdyby, já vám teda tu knížku můžu tu citaci dát zcela přesnou, Dějiny změny klimatu, nebo tak nějak se to A to byl Behrens, na to dávám teda jaksi ruku do ohně. A on to teda jak si dává, uh, jak si, on se tak probírá, on je v podstatě historik. A on se probírá světem od doby říše římské, víceméně, jakým způsobem klima ovlivňovalo vůbec socioekonomický vývoj společnosti. Není to knížka špatná. Já bych se chtěla zeptat na doby ledové, o tom se tady nehovořili, oni se nějakým způsobem opakují. A taky, jestli byste mohli k tomu něco říct, kde nás třeba nějaká další doba ledová čeká? No tak já, já se pokusím, samozřejmě vůbec nejsem tedy odborníkem na doby, na doby ledové, to je skutečně záležitost. Ani jeden z nás dvou není odborníkem na tuto záležitost. To je záležitost v podstatě geologického charakteru. Ale z toho, co jsme se vyučili, co o tom, teda, jak si víme, tak já jsem tam právě, jak si říkal, do střídání do ledových a meziledových, glaciál, interglaciál, to se opakuje tak v průměru okolo teda těch 100, až 140 tisíc let. S touhletou teda jaksi periodou. My jsme dneska v zásadě uprostřed té doby meziledové. To znamená, když bych byl zcela rigorózní, no tak bych asi prostě řekl, že někdy... Jo a vždycky to klima se oteplovalo rychleji, a potom pomaleji se teda ochlizovalo. Jo, to je taková zkušenost těch paleoklimatických e, záznamů. Takže když bych chtěl být zcela striktní, pokud to dobře počítám, no, tak bych to odhadl, že asi ta e, doba ledová by měla přijít za nějakých, řekněme, 60, spíš 80 tisíc let. Ale není to ani předpověď, ani projekce. Pokud se pan doktor spletl, tak nám potom přijďte vy <laughs> Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor, Vlastně na to, že možná ani tak největší nebezpečí toho zvyšování té energie v atmosféře není zvyšování teploty, ale zvyšování právě nestability té at atmosféry, čili třeba častější výskyt hurikánů právě těch povodní a možná třeba i v tom, v tom gl globálním jakoby, smyslu, kdy opravdu máme třeba větší počet hurikánů, nebo tak, jestli jsme schopni to třeba i změřit. A porovnat v nějaký časové škále, která se opravdu dá třeba srovnávat nějaký vzdálenější časový škále. Tak já se děkuji za to, já se pokusím, Podívejte se asi takhle, já bych souhlasil asi s tím, co, čím jste začal tu otázku. To znamená riziko ve zvyšování nestability, nestability atmosféry. Jo? S, tím bych, s tím bych souhlasil. Voduvodil bych to asi tím, že skutečně i ty malé, a myslím, že jsem to tam prostě v té prezentaci říkal, že i ty malé změny teploty mě jaksi vyvolají velké změny. Jo, takhle. Aha, já už vím, kde jsem to říkal. Jsem neříkal v té prezentaci, ale jsme tam, kde jsme to natáčeli. Jo, že i ten malý, malá, malý názv z teploty uvádí se za poslední století sedm desetin 0,74 je to číslo stupně Celsia. Nárů za 100 let. Což samozřejmě pro člověka není vůbec nic. Ale pro ten systém, pokud ta změna probíhá velmi rychle, je to významná změna, to znamená, on se začíná chovat takovým neukázněným, nestandardním způsobem. A i ta atmosféra je nestacionální. Pokud teda už potom, to je to A, co jste říkal, pokud vemu, s kterým souhlasím, že jste B, výskyt hurikánu, vyšší výskyt hurikánu, tam už bych teda nesouhlasil, samozřejmě s hurikány nemám žádnou osobní zkušenost, jakožto málo kdo tady jaksi z meteorologů u nás, ale cituji, nebo opírám-li se o literaturu, tak není prosím pěkně prokázáno, že z nárůst počtu hurikánů a tajfunů tedy, podle toho, v které oblasti, souvisí s měnícím se klimatem. Jo, toto prostě prokázáno kauzálně není. Samozřejmě, zdálo by se, že by tam ta souvislost mohla být, zvyšuje se mi teplota atmosféry, zvyšuje se mi potažmo, teda teplota, teplota vody, že jo? A já proto, aby ten hurikán se dobře vyvinul, potřebuju uvádí se 26,5 stupně v oblasti mexického zálivu. Takže vše pro toto hraje, Jo? Ale jak si přijímá kauzalita, zatím prokázána nebyla teda. Možná, než k vám dojde mikrofon, tak bych ještě jednu věc. Ono je trošku škoda, že ty změny klimatu se v uvozovkách degradovaly na změny teploty. Ono je to částečně, z velké části chybou nás, klimatologů, protože na začátku, když jsme klimatologové začali bavit o změnách klimatu před těmi zhruba 20 lety, tak ta teplota byla nejlépe uchopitelná. Je to nejlépe změřený prvek, je to prvek, který se nejlépe extrapoluje a interpoluje a je to prvek, u kterého se nejlépe operuje globálními čísly. Ale změna klimatu to není jenom teplota, to jsou změny vlhkostních charakteristik, jsou to změny proudění, rozložení tlaku, jsou to změny třeba i to, co říkal, on zapretl nějakých fyzicko-geografických charakteristik, například albedo, odrazivost zemského povrchu, to je tak velký zásah do klimatického systému, že to všechno s tím souvisí a to, že se to potom v úvazovkách zdegradovalo na těch 0,7 stupňů je trošku škoda. Ono možná to ještě můžu doplnit, ono je dobrý na někoho, a to říkám teďka za sásku, svět z vinu. Já bych to svět na Američany. Po až ty se tím teda skutečně začínali zabývat jako první a nazvali celý ten prob problém global warming. A teďka přišel Čech a snažil se to přeložit. No jak přeložíte global warming? Globální oteplování, ono to asi jinak ani nejde. No a už jsme u té teploty a už, to, už jsme u toho, co tady bylo řečeno, teda si předtím. A to je teda to, co vlastně ten celý ten problém podle mého názoru degraduje. Lehce se dotkují zase politiky. Ano, já nepozoruju žádné, žádné oteplování. Skutečně, ano, tento výrok v zásadě by se s tím dalo souhlasit, pokud bych změnu klimatu dal do rovnítka s nárůstem teda, jaksi teploty po až těch 0,74 stupňů, když řečenej, to skutečně s tím nikdo z nás to tady jsme nemůže mít problém, teda, že, jo? jako tedy s hodnotou. Tak a ještě bych se chtěl zeptat na jednu otázku. Letos jsem čet jeden takový článek, kde vlastně nějaký vědec popisoval, že země poslední dobou dostala, nebo vlastně by měla absorbovat mnohem víc energie, než kolik vlastně se zvýšila ta teplota. A že tam vlastně on projevil nějakou domněnku, že ta energie se ukládá nějakým způsobem do oceánu. Myslíte si, že, že, že slyšeli jste o tom něco? Může se to stát a může se třeba pak ta energie z těch oceánů nějak dostat ven a zvýšit třeba ten nárůst teploty nebo ty, ty extrémy v té atmosféře najednou? Já si asi nebudu schopen uvědomit, jestli jsem tuhle teorii četl přesně tak, jak jste ji říkal vy, ale ona má svou logiku. Klimatologové ví, že oceán funguje jako stabilizátor. A v okamžiku, kdy se dneska zvyšuje teplota, alespoň povrchové vrstvy oceánu, tak to je ta ukládaná energie, která je uložena ve formě teplejší, teplejší vody. A jestli si dobře vzpomínám ze základní školy, na kterou jsem se tady už jednou odvolával, tak 70% povrchu zemského je tvořeno vodou a pokud ta voda se zvýší její povrchová teplota řádově o desetiny stupňů, tak už je to obrovské množství energie, které je uloženo v tom oceánu. Jestli ten oceán si s tím poradí, nebo někdy tu teplotu, energii vyvrhne zpátky, to já si nemyslím, že jsme schopni vůbec někdo predikovat. Nebo tady asi žádnou energetickou bilanci teďka tady si v kavárně neuděláme, ale dost je zakořeněné, zakořeněné třeba z toho Górova filmu, že jo. Ano, nárůst hladin světových oceánů, a o tom nebudme, nediskutujme, ten prostě je, Tedy pozorovaný, není to moc, ale je pozorovaný, je daný tím, že tají arktické ledovce. To je celkem hezký výrok, že jo, je logické, teplota se zvyšuje, artická ledovce budou tát, musí ta voda někam stéct i tedy steče do těch oceánů. Ale ono, když se na to skutečně potom podívají lidi, kteří jako oceánologové, myslím, tak se ono ukazuje, že nárůst hladiny oceánu je daný přibližně z 80% právě, jak si expanzí té vody, a to je prostě ta energie, o které jste mluvil. A těch nějakých mrzkých 20% ani ne, ono to tam ještě dělí na nějaké jiné složky, já si je teďka nepamatuju. Jo. Ale prostě tání arktických ledovců, to je prostě pínat. Veškerá voda z arktických ledovců už je dnes v oceánu, protože arktický ledovec de facto plave. Dobrý večer, já bych navázal na tu předchozí otázku. Viděli jsme tady grafy průměrných teplot a srážek. Máme také měření teda rychlostí větru a je tam patrný nějaký trend? Na to se pokusím odpovědět já. To je problematická otázka, protože měření rychlosti, politikové většinou říkají, to je dobrá otázka. Tak já, já to říkám naopak. To je problematická otázka. Měření rychlosti větru je obrovský problém. Je to dáno tím, že ten v, že čídlo na měření rychlostí je velice snadno ovlivnitelné svým okolím. Stačí, aby někde vzrostl strom a v tom okamžiku ta řada přestává být homogenní a máte problém. To je jeden, pro, jedna věc. A druhá věc, e, samotné měření rychlosti větru e, my máme k dispozici ve velice krátkých řadách. Ještě mezi e, v období před druhou světovou válkou se vítr jenom odhadoval na mnoha stanicích se odhadoval ještě v 60. letech minulého století podle Bofortovy stupnice. Ten odhad, řekněme, že je jistým způsobem homogenní v případě, že tam byl jeden pozorovatel. Změnili se pozorovatelé. Takže trendy nějaké samozřejmě se dají, dají konstruovat, ale vždy je třeba mít na paměti jakým způsobem se to měření na těch stanicích dělalo. Takže já bych si o trendech vůbec netroufal spekulovat a uvedu jeden příklad. Stanice Červená hora u Libavé, naše profesionální stanice, jedna z nejlepších. Pokud uděláte trend rychlosti větru, tak zjistíte, že v 80. a 90. letech se dramaticky snižovala rychlost větru. Stanice Červená postupně zarůstala, až ze stanice, která byla na planině, se stala stanici, která byla ne lesa, ale v okolí byl, byl vzrostlý les. Tuším, že někdy v roce 1997 se nám podařilo dohodnout z lesníky a ten les jsme smítili. Najednou máme v řadě obrovský nárůst rychlosti větru. Takže je třeba být opatrný. A jestli můžu jenom tohleto doplnit z hlediska takové té futurologie, že jo, my ty, jak si, te, řešíme v ústavu uh, jistý teda jaksi projekt na adaptační opatření. Že jo, a tam ve spolupráci samozřejmě s řadou akademických institucí. A také prostě adaptační opatření do, vo, do zemědělství a do lesnictví. A zejména zemědělství, zemědělci chtějí znát takovou tu futurologii, jak bude vypadat vlhkost půdy. No samozřejmě, to je prvek, klimatický prvek, který ten zemědělec dělec no to potřebuje, kromě těch, co jsme si tady ukazali, ty červené a modré teploty a srážky. E, oni chtějí taky vědět, jak bude vypadat vítr. Jestli bude teda větrná eroze, pohle se uvádí, že myslím 40% české plochy je zatíženo erozemi větrem. Oni to chtějí vědět. No a výsledkem teda těch modelů i toho Aladina je prostě asi takový, že u vlhkosti v tom scénáři nejpravděpodobnějším, řekněme, jsou ty odchylky 2% relativní vlhkosti sem a tam. No to je v podstatě na úrovni toho, co já jsem vůbec hygrometrem si změřit. A pokud jde o vítr, tak tam ty odchylky jsou taky prostě si ty 2 až 5 Ale proto platí úplně to tež. Jinými slovy, o těchto parametrech se v zásadě nedá. Ať už z hlediska detekce, jak Ledim to říká před chvilkou, tak z hlediska té futrologie, a já neupírám těm odborníkům, že, jo, jako, že je potřebují tyhle ty prvky. Jo, ale bohužel o tom nejsme schopni nic modřít. říct. A nejenom my v Čechách teda. V těch obou přednáškách nepadlo ani jednou slovo globální, což jsem přijal s povděkem. Protože já nevím, co to je globální teplota, já nevím ani, jak by se dala spočítat. Je to dost obtížné samozřejmě a nejde jenom o, jak jste řekli správně, o teplotu, jde i o vlhkost, o zrážky a o všechny další věci. Takže mě teďka vznikl takový pocit, jestli vlastně celý ten problém klimatologie není v tom globálním, ale v tom lokálním. Jo, v těch lokálních turbulencích, těch lokálních extrémech a v tom, o čem jste vlastně hovořili. Mě to teda překvapuje, že jsme neřekli ani jeden globální. neže ne, že bychom se tomu vyhýbali za každou cenu, ale my jsme tu přednášku zaměřovali uh, hlavně na Českou republiku. Takže možná z tohohle důvodu globální změna nikoho nezajímá. Jako to, že se globálně něco změní, každý si řekne, no to není umě, to je někde v Bangladeši. Takže určitě je důležitější vědět, jak se chová klima. Teď bych neřekl lokálně, ale regionálně. Proto se my snažíme zjišťovat, jaké je klima v České republice a jak se, může, jak se může vyvíjet. Globální teplota. Já nejsem ten, který by zhazoval výpočet globální teploty v žádném případě. Řekl jsem, že teplota se dá přece jenom nejlépe změřit a nejlépe extrapolovat. Měření probíhá nejenom na souši, měření probíhá i na, na hladině oceánu, na mnoha stovkách řekl bych, tisících bojích Světová meteorologická organizace tato měření koordinuje. Takže ta globální teplota, tak jak je spočítána každý měsíc odchylka od globálního průměru 61 90. to není číslo, které by si někdo vycucal z prstu, to je číslo, které je opravdu podložené stovkami a tisíci výsledky různých měření. Ale pro člověka samotného je důležité, jak bude v jeho regionu, co se děje v jeho regionu a z hlediska časového, co se bude dít v následujících letech a ne co bude na konci 21. století. Přestože to je pro vědecký přístup ke klimatické změně zajímavé, tak pro člověka jako takového a pro jeho adaptaci je určitě důležitější, co bude za 10 let, než co bude v roce 2100. A ono právě teda od toho slova globální už je jednou kousek, která jak jaksi k té politice, že jo? Ono přijímat nějaká globální opatření prostě na minimalizaci bla, bla, bla prostě dopadů změny klimatu je velice problematické, že jo? Ano, globálně se asi dá, a teďka bohužel už jenom na té politické úrovni, dát nějaká prostě jaksi celková, teda jaksi vize. Ale s těmi adaptační opatření, oniž jako my si myslíme, že by měli na těch vahách prostě převážit teda ta mitigační nebo ta opatření na snižování emisí. že před rok 2003 konkrétně, podrobnosti říkat nebudu, v Evropské unii bylo jaksi nepřípustné tedy hovořit o adaptačních opatřeních. Dostalo nepřípustné, jo? jedině snižovat emise. E, potom se to teda otočilo, dneska ano, a a rázem prostě, jak si byla představa udělat směrnici Evropské unie na adaptační opatření. Trošičku z našašskou řečeno, že Brusel by rozhodl, jaká adaptační opatření mám udělat proti povodním srpen 2010 v Liberci. No to je absolutní blbost, že jo, to pochopíme teda, jak si vždycky všichni. Jo? Dokonce já se domnívám, že ani jaksi adaptační opatření třeba na povodí smědí nebo jezery, aby děla, byly dělány, s, řekněme, z Pražského ministerstva zemědělství, který je garantem zavodu, teda, pro mě taky asi není rozumné. Já si myslím, že tam ta responsibilita by měla opravdu přicházet z toho, krajského tedy hejtmanství. Pač ty by měli nejvíc vědět, kde ta situace si je kritická, kde tedy povolovat zástavu, nepovolovat a tak dál a tak dál. A to je to, co tady bylo řečeno, že, že by nás teda měli primárně zajímat asi teda ty lokální projevy změny klimatu, No, ty globální sledovat nějak tak, pořád, bychom asi měli znát nějaký ten background, že jo? Ale v případě těch adaptačních opatření už určitě jít teda do těch do těch regionů. Já bych nechtěl tu debatu přenesně někam jinam, ale chtěl jsem se zeptat, jaký je váš názor na geoengineering? A třeba příklad Čínení teďka před olympiádou se poměrně úspěšně se jim podařilo ovlivňovat počasí. Já bych polemizoval s tím, co jste řekl poměrně úspěšně. Problém je totiž v tom, že v okamžiku... Zůstaňme u jednoho, jedné aktivity, která se zařazuje do geoengineeringu, kterou jste tady řekl, a to je ovlivňování srážek. To je aktivita, která nejenom v Číně a v Rusku, ale i v Evropě se běžně dělá na Balkáně a v okolí Středozemního moře, kde součástí některých, radarových, některých meteorologických radarů je i raketová základna, kde jsou nachystáni a využívají střel, stři, střelbu jodidem stříbrným do oblačnosti v případě, že radar detekuje nebezpečí vzniku krup. Funguje to, dělá se to, naštěstí ne v České republice, nejblíž k nám, tuším na Slovensku, kdy si dělali hodně dávno nějaké pokusy, že by tímhle směrem šli. No, ale i na je v Česku v 60. Mm. letech, byly děláni. Já jsem přece jenom no. trochu mladší. Tak si to, <laughs> to já nevím, pamatuju. <laughs> Problém je s úspěšností. V okamžiku, kdy vystřelíte Jody Stříbrný do oblačnosti s tím, že si myslíte, že jste tím potlačili rozvoj krup a potom kroupy nevypadnou, tak je otázka, jestli nevypadly proto, že by se ani nevytvořili nebo nevypadly proto, že jste tam střelili jodit stříbrný. A stejné je to s tou Čínou a s tím Ruskem. Oni se snaží ovlivnit pokud se jim to nepodaří, tak se jim vyprší na prvomajový průvod a holce o tom moc nešíří. Pokud jim náhodou na prvomajový průvod nebo na olympiádu nezaprší, tak říkají, je to proto, že jsme to ovlivnili. Ale důkaz pro to jednoznačný není. To je jedna věc týkající se geoengineeringu. A pak jsou ještě, teď já nevím, jestli to tam patří, ale jsou věci, které souvisí s takzvanými chemtrails a s harpem, což jsou věci, které asi by se dali zařadit do nějakého geoengineeringu. Já jsem k těmhle věcem hodně skeptický. Nedovedu si představit, že by někdo toto financoval proto, aby ovlivnil klima. To financování u Chemtrails vůbec nechápu, jak může něco takového někoho napadnout. U toho Harpu tam jde o nějaké telekomunikační výzkumy, které pravděpodobně někdo se snaží alespoň teoreticky využít pro ovlivňování klimatu. Já si myslím, že geoengineering je, je slepá cesta. Konec konců asi by se tam dalo zaří, zařadit otáčení řek v okolí Kaspického moře. To bych taky asi mohl označit jako geoengineering, kdy z důvodu... Z důvodu zavlažování bavlníkových plantáží se si dávno v Sovětském svaze snažili, snažili otáčet a dokonce otáčeli směr řek a dopadlo to tak, že Kaspické moře vysychá. Jestli to má tuhle souvislost, to já nevím, ale jako je to taky jeden příklad, kdy se něco vymklo z rukou. Já bych měl strach, že se to vymkne z rukou. Takové to takovéto ovlivňování klimatu a dalších služeb Já si myslím, že ten geoinženýr může za jistých situací, a to už tady bylo řečeno, ovlivnit jaksi to lokální počasí. Jo? Ale my se tady jaksi jsme se, jako, spíš bavíme o tom klimatu. A jestliže teda jaksi máme na mysli klima, tak já jsem přesvědčený, že teda... Tak toho typu, který tady byl zmiňovaný, na to nemůže mít žádný pozitivní vliv. Z hlediska toho klimatu by se dalo, a to je, myslím, jediný geoengineering, který já tak nějak vnímám, že by mohl pomoct, je... Ukládání oxidu uhličitého do těch vytěžených podzemních slojů, ať už tedy po hlubinné těžbě nebo po ropné těžbě, a nebo do přirozených geologických struktur. To by mohlo mít prostě jaksi jistý účel, protože já se ho zbavím, teda, že jo, a uložím ho, a on se v podstatě a zase se uvádí za nějakých 150-200 let, on víceméně se teda jaksi by měl teda jako ztratit. Jenomže je to o penězích, že jo. Je to skutečně o penězích a jestliže mám a byly úvahy takové Česma elektrárnu Hodonín a v té oblasti Hodonínska jsou vhodné e, geostruktury kam přirozené, tedy kam by se to dalo ukládat, takže na transport by v podstatě nespotřebovali nic, že jo? A přesto se do toho čezu vůbec nechce, že jo? A existují studie, celkem, myslím, i kvalitní, jako z hlediska transportu, jestliže už to mám transportovat, teda, na vzdálenost desítek nebo než kvůli kilometrů, tak je to ekonomicky naprosto prodělečný. Tak... Teďka, než se ke mně ten mikrofon dostal, tak se mi nahromadilo několik otázek, tak doufám, že si je pamatuju všechny. Tak první věc, na kterou jsem se tak chtěl zeptat, a možná jsem tady dost prohloupil, když tu nebyly, když se tu povídalo před nějakým týdnem o olítání a o letecké meteorologii, to je, já jsem nikdy nepochopil předpovědi větru. Jo. Pro mě je vítr, který se udává meteorologii, vlastně je důležité jenom představě, že dejme tomu letadla vědě, jak přistanou. Ale co se týká předpovědi podnebí například, tak já mám představu té atmosféry, která má spoustu kilometrů nahoru. Jo. Počasí nebo podnebí předpovědi? No, před, u, počasí. u těch pro, dobře, správně, u prognoz nebo těch modelů pod nebí, tak tam prostě si nedokážu představit, že by někdo před, jako předvídal chování větru. To, to je pro mě prostě naprosto nepředstavitelné, protože když si člověk představí, že ten opravdu od země to mizí někam do vesmíru a nikde to tam nemá jako pevnou hranici, ta atmosféra, tak já ten vítr si nepředstavím, když se to měří u země. A to je jedna věc. Druhá věc, to jsou ty adaptační opatření, jsem si vybavil, tady se mluvilo o klíšťatech. To byl takový, takový spotový příklad. To byla příklad, psuvka, ale ono je to celkem zajímavý, protože málo kdo si uvědomuje, že ve starověku se vyskytovala malárie na Jižní Moravě. Možná dokonce ještě i někdy pozděj. Jo, ta klimatická změna, ty adaptace by možná mohly zasahovat až do toho, že bychom fakt jako kubovali antimalarika. Anti Kam jedeš, ale prostě jo. <laughs> jedu za babičkou, tak si vem tadyhle prášek. A další věc, co, co jsem... Ježíš, a teď, teď už jsem to zapomněl. možná, řeči, možná zareagoval, než si vzpomenete nejdřív na tu předpověď a projekci rychlosti větru. On Petl to řekl jasně, zemědělci by to po nás chtěli, my to neumíme. Takže my to neděláme, že bychom v rámci nějakého modelu klimat Aladin předpovídali rychlost větru nebo průměrnou rychlost větru, než kvůli směr větru, to už vůbec ne. Takže, takže určitě ne, pokud jde o... Na, o ty klíšťata na to odpovím jedním, ne příkladem, ale úplně jiným příkladem. Já jsem se shodou okolností před dvěma lety nebo třema lety dostal do takový, to, to vymyslelo ministerstvo životního prostředí, do takové pracovní skupiny evropský, takzvaný CBI 2010, letos je bezidárodní rok biodiverzity, Oni měli tři pracovní skupiny a jedno bylo klima, pač, kdo nemluví o klimatu, nehýbe světem, že jo. Takže klima a biodiverzita. A tak jsem se dostal do takovýhle menší, jaksi mezinárodní komunity. Byl jsem tam jak si klimatolog. V ostatní byli jeden byl na, na lišejníky, druhý, na broučky, třetí na motýly. A tyhle ty aspekty prostě to. No, takže já ten, na tom prvním mítingu jsem jim něco řekl o tom klimatu a pak už jsem jenom poslouchal, protože Já skutečně nepoznám vrapce od ptáčka Moudivláčka, bohužel tedy, že jo? Takže jsem nebyl skopen ničemu přispět. A teďka to, co chci říct, tam vznikla prostě mezi těma jaksi biologama diskuze, že nějaký v nějaké živočich, nějaký motýlek to byl, já ho nedokážu pojmenovat. On se nám vyskyt v Belgii, v Holandsku a tuším v Dánsku. A teďka začali o tom strašně prostě spekulovat, jo? Jako prostě, je to změna klimatu, to je produkt typický pro Řecko a on se vyskyt v Belgii, v Holandsku a v Dánsku. No a mluvili o tom tak daleko, až potom se ukázalo, že oni do Belgie vozili řecky mandarinky a tuhle tu malou bestii tam prostě si přivezli v těch kontejnérech a ona se tam potvora šířila. Jo? Takže ono to je prostě tadyhle s tímhletím a já to, jako kdyby tady byl nějaký biolog, tak se mnou si vymete a nestačím vyběhnout schody na horu, ale bohužel jsou v tom tyhle ty prostě aspekty. První věc. Kdo nemluví o klimatu, není in, když nemluvíte o klimatu, nedostanete projekt, teda naštěstí toto už je teda jaksi pase a potřebuju se trošičku jaksi přiživit, no tak toho brouka, co mě přijel s mandarinkama v kontejnéru, já tam nechám rozšířit a začnu na tom dělat výzkum. Takže i když prostě mám problémy s názory pana prezidenta na klima, tak to, co řekl v roce 95, 1995, že jak si klima, to je ta nejlepší příležitost, jak tahat peníze z z daňových poplatníků, tak z tohoto pohledu bych se s tím i stotožnil. A to uvádím tak trošku znasázku, ale myslím, že to chápete. Třetí. Poslední třetí taková připomínka, ale tohle to je spíš otázka už. E, já jsem... Já jsem teda načejně poslouchal to ovlivňování klimatu pomocí raket. Něco jsem o něm taky slyšel, ale hrozně mě kdysi překvapil jeden případ, kdy se mluvilo o tom, že byly právě nějaká chemikálie použitá přesně v obráceně. Totiž k uhašení stepního požáru. Jako vyvolání deště, jako zpráva přišlo hrozně zvláštně. Nikdy jsem už o tom neslyšel. Jestli, Ale to je proto... úplně stejný případ. Tím, že vystřelíte jodic stříbrný do kumulonimbu, tak dosáhnete toho, nebo chcete dosáhnout toho, že se ten kumulonimbus vyprší dřív, než tam v něm vzniknou kroupy. Takže to je úplně to tež. Když máte nějakou stratovitou oblačnost, která vám vysí někde nad nějakým územím, kde dlouho nepršelo, tak já si dovedu představit podle logiky těchto geoengineeringu, že když tam vystřelím ten jodic stříbrný, tak možná začne pršet. To, má, to je úplně stejná logika jako to ovlivňování těch krůb. No. Ano, ano. Ale tak ono tady, hle, prostě tohle to se skutečně jaksi dělalo, dělalo se to v Jugoslávii, bejvali tedy v Srbsku, jaksi dneska, dělalo se to ve Francii, ve vinařských oblastech, financovali to vinaři, chytli se toho v 60. 70. letech Slováci, trošičku Češi, že jo. Tady se a to ne, to není nic špatného, joli stříbrný není zadarmo. To je poměrně drahá teda látka, že jo. a podobné teda látky krystalotvornou kristal, látkou je takzvaný bentonit, což byl velice jemně mletý vápenec. a to skutečně vymysleli, prostě jak si češí tohle. že jo. tenkrát na Ústavu fyziky atmosféry v roce v letech 65-75 že jo? a skutečně se to teda jaksi zkoušelo a nebylo to prostě jaksi tak špatný, no ale potom už přišla teda si špatná léta po 68., u nás nebylo potřeba to střílet, že jo? ven se to neprodalo, tak možná, že jsme na to by prodělali, ale ten bentonit, aspoň podle chemiků, nebyla špatná teda látka a jestliže mám teda jaksi zabezpečenou meteorologickou službu, jestliže skutečně vám rada, jestliže skutečně vím, že ten mrak se mně vyvíjí, tak já, když ho tak velmi pravděpodobně teda, si z něho vypadnou srážky a nevypadnou z něj ty ničivý si kroupy. Dobře, ale to ovlivňují to, to lokální počasí, ale ovlivňovat klima nejinde. Já si dovolím otázku, do jaké míry lze vyjádřit vliv geografické polohy České republiky a její plochy ve vztahu k vytváření počasí respektive lépe obecně i klimatu. Jestli existuje prostě i takováto nějaká přesnější definice nebo vůbec hodnocení z této, z této polohy? To je na dlouhou přednášku. Fyzicko-geografické charakteristiky České republiky jsou takové, že zcela jednoznačně ovlivňují například Přechod jednotlivých frontálních systémů přes Českou republiku. Někdy se frontální systém, se kterým zpravidla je spojené srážkové pásmo, vyprší na návětrných stranách Krušný hor, Šumavy a do e, oblasti za Krušnými horama, za Šumavou, už přijde suchý vzduch, který neprší, nebo ze kterého neprší. To je přece zcela jednoznačný vliv pohoří, které. Obklopuje Českou republiku a způsobuje nějaký, nějaké změny v proudění, změny v, v rozložení vlhkosti na území České republiky. Pánevní oblasti a výskyt inverzí. To není jenom otázka smogových situací a toho, že se tam potom vyskytne nebo špatně promíchává znečištění nebo znečištěniny a špatně se dýchá, ale to je zcela přirozená součást vývoje, vývoje počasí, že když někde steče studený vzduch do nějaké kotliny, ať už to je e, Ostravsko, Třeboňsko nebo Mostecko a e, ten studený vzduch, když se u země udrží, tak nad ním někde je teplý vzduch a špatně se promíchává atmosféra. To taky vůbec nemusí souviset s tím, že tam navíc je nějaká elektrárná komíny, ale to je přirozený vývoj nějaké inverzní situace. Taky vlivem reliéfu. Kromě reliéfu asi bychom v České republice nemohli příliš mluvit o ovlivnění vodníma plochama. Přece jenom oceán nemáme, ale například rozložení vlhkosti na Třeboňsku, kde je obrovské množství rybníků, je určitě jiné než rozložení vlhkosti na Jižní Moravě, kde rybníky v podstatě nemáme, když se odmyslíme od novomlinských nádrží. Takže určitě tohle má vliv na minimálně lokální počasí a pokud to má takto dlouhodobý vliv na lokální počasí, protože ty rybníky jsou tam stovky let, tak to samozřejmě má vliv na lokální podnebí. Ale přirozený vliv. Mě by zajímal motýlý efekt, jestli to má vůbec nějaké opodstatnění. Teď mi nejde o ty motýlky, které se vozí v Řecká v mandarinkách, ale efekt, že na jedné straně zaměrkou nějakým malou drobnou změnou může dojít třeba ke vzniku hurikánu na druhé straně. To je taková Svýho času to bylo populární docela. Jestli vůbec něco takového v atmosféře nebo v, v, v klima nebo v meteorologii se dá pozorovat. A pokud ano, tak jak to funguje vlastně? Asi takhle. Abych vám prostě si uvedl nějaký příklad, kdy nějaká, nějaký projev, který nastal na úplně opačné straně planety, ovlivnil počasí, řekněme, nebo ovlivnil klima u nás, to vám asi nejsem schopen dát teda. Ale je pravdou, že prostě jaksi změny těch procesů se mně přenášejí jednak teda atmosférou, a samozřejmě existuje interakce atmosféra-oceán, přenášejí i tedy proudění v oceánek a zase nastává teda ta interakce. Jo, to znamená El Niño třeba, efekt El Niño. Tak jste to mysleli, jo? Ne. Si můžu přesně mě spíš lebo, to, jestli e, nějaká relativně velmi malá změna může ve svém důsledku být takový netlumená a vyvolat nějakou rezonanci. A promění se v nějakou jako velikou změnu. Jo. To, že ne, ani tak nejde Takhle o to, že... obecně prostě. Jako no, no, no, nějaká jestli, malá změna, jestli může jestli, vyvolat no, nějakou prostě... Říkalo jaksi... se tomu motývý efekt. Já nevím, jestli ten termín jako no, znáte. Tak, tak, no, ale jako skutečně, jako v tom oboru teda klimat, klimatologickém se jako příliš jaksi nepoužívá. Já osobně si nemyslím, že nějaká malá nepodstatná změna může vyvolat zcela globální jaksi efekt. S výjimkou třeba ale jde o to, jestli je to drobná změna. Sobka Mount Pinatubo, 1902 nebo kolik. Uvádí se, že tohle to není osobně teda moje profese. Uvádí se, že prostě ta erupce, která trvala asi rok, rok a půl, že celkovou tu globální, jak tady bylo řečeno, teplotu na planetě snížila asi o půl stupně. Jo, a když se pozdíváte na ty záznamy teda té globální Teploty, tak skutečně vidíte, že to v období Mount Pinatuba stejně jako svatý Heleny, tyhle ty v období se projevují letím. Dobře, ale já se ptám, jestli je to ta malá změna, kterou máte... Jak si vy namyslí? Já si totiž myslím, že už je to zásadní změna možná. No, to už je no, veliká. Asi jasnou, A... jako, jak ten, no. ten termín znám, tak v podstatě by šlo opravdu drobné změny, já nevím, řádu toho, že se rozstřelí nějaký bouřkový mrak. Je to je dost, ještě i dost veliký. Takže vlastně ta atmosféra, nebo to je hodně vlastně zatlomená záležitost v podstatě. Že tam ty procesy jsou tak setrvačný, že... No, to si skutečně je... nedokáže představit, že by tam ta vazba byla. Takže kdyby, dejme tomu, se zrušila bouřka veliká třeba nad půlkama Čech, jako úplně by se jako by nebyla, tak by to v podstatě na vývoj klimatu nemělo prakticky znal. Na vývoj, vývoj, vývoj klimatu výsodak. určitě ne mm -hmm. a na vývoj počasí velmi pravděpodobně ne. Mm -hmm. Asi tak. Bych řekl já teda. Já nevím, jak si máš. Já jsem teď přemýšlel, jestli bych našel někde nějakou malou změnu, něčeho, co vyvolá velkou změnu. A jediné, co mě napadlo, je maličká v řádu desetin stupňů Celsia změna takzvaného vlhkoadiabatického gradientu v případě výstupného proudění, která může podpořit konvekci a vznik bouškové oblačnosti. A pokud k té maličké změně nedojde, tak konvekce může být potlačena a k žádnému bouškovému vývoji nedojde. Tak to si dovedu představit, ale pouštím se na hodně tenký LED, protože jako klimatolog bych do meteorologie takhle mluvit neměl. To už je speciálně meteorologický problém. Ale tohle je maličká změna, která může nakonec vést k tomu krupobytí v Praze s obrovskýma škodama. Tak, dobrý večer, já bych se rád zeptal na to, co jsem kdysi četl, bohužel si nepamatuji přesně, kde, že za posledních zhruba 40 let ubylo těch stanic, které měří tu globální teplotu, že vlastně jich bylo několik tisíc a teď už jich je řádově, nebo ne řádově, ale že jich je méně, dejme tomu tisícovka. A tudíž, že ta teplota, jak se dopočítá tu interpolací a ku podivu u prý ty nejstudenější stanice, že už to není tak přesné, jak to bývalo třeba. Já jsem to slyšel taky. Z hlediska České republiky k tomu nedošlo, protože my do těch mezinárodních databází dlouhodobě, nevím teda, asi 40 let, to bych si netroufl říct, ale... Uh, už to bude minimálně desítky let, zhruba od roku 1988 tuším posíláme stejnou sadu stanic, takže naše stanice tam neubily. Já jsem v souvislosti s tím slyšel uh, jinou výtku vůči klimatologům, že v těchto databázích jsou hlavně stanice na letištích, které jsou podle uh, řekněme nějakých teoretických předpokladů více ovlivněny činnosti člověka než stanice ostatní. Já jsem s tím dokonce někde polemizoval. Je to dáno tím, že ty stanice na letištích jsou nejkvalitnější, jsou nejlépe vedené a jsou posílány zcela standardně do mezinárodní výměny, takže spousta různých výzkumných institucí je používá. Ale já jsem tady v rámci té své přednášky říkal, že my máme zhruba 40 stanic v České republice, které jsou využitelné pro, i pro globální, globální potřeby, jsme součástí takzvaného projektu GCOS, což je nějaký Global Climate Observing System, který obhospodařuje Světová meteorologická organizace a tam dáváme všechny tyto stanice. Takže u nás ten problém není. Nemůžu vyloučit, že někde ano, ale u nás ne. Dobrý večer, já se chci zeptat na věc, kterou jste zde říkal, že vlastně vy doporučujete ty adaptační nějaké změny. Mohli byste vlastně říct, vlastně v jakých oblastech vy vlastně vidíte potenciál třeba pro Českou republiku, kde bychom se měli vlastně zaměřovat na ty adaptační jako aspekty, které pro nás by byly jakoby nejvýhodnější? Rozumím, děkuji. No v podstatě ono to vyplývalo z toho, co jsme si tam ukazovali. To znamená to pořadí těch sektorů, které jsou nejvíce nějak postižené. Já bych to nechtěl hovořit nikoli procent, který. Ale skutečně ten nejpostiženější je teda ta voda. Jo? To znamená, základní takový krédo by mělo být e, volit opatření taková, která mi udrží vodu v krajině. To je totiž ten problém, který jsme si tady vlastně způsobili sami. Někdy v těch, nevím, 50. letech prostě rozvoráme, meze voda nám steče, že jo, bez užitku, nezachytí se. A jde teda do koryt, jo, takže prostě ve vodní hospodářství pak teda, jak si v tom zemědělství a v lesnictví, že jo, v tom zemědělství rozhodně ne tak, jak píší některá média, že tady bylo no, teda píší, no, že tady se budou pěsta mandarinky a podobně, ale jako myslím si, že v tom zemědělství lze, necítím se být tím odborníkem, jako e, produkovat plodiny prostě, které snesou ty teplotní a vláhové stresy a je otázka teda zemědělských inžinýru, aby inž prostě specifikovali, jaký. A pak teda v tom lesnictví zejména teda jaksi podržovat, nebo držet takovou tady smíšenou strukturu lesa, zase ta tendence, která tady prostě byla v těch 60. letech, ano, vysadíme, zničili nám oxidy, síry nám zničili lesy, vysadíme smrkové monokultury. Je? Prostě zcela jasné a zase já jenom teda tlumočím věci, protože nejsem teda lesní, lesní expert, ale jako ty les, smrkové nebo jehličňany obecně, ty mě prostě nezadržují vodu v té lesnické krajině. Já potřebuji smíšený les, aby prostě bylo zamezeno zase odparu, teda, jaksi, jako té vody. Takže, jo, prostě převážná většina teda vodní hospodářství, tam by se dalo vyprávět asi dlouho, pak taky tyhle ty dva další efekty. No a v tom turismu skutečně jako pů, rozvoj zimních rekreačních středistek, vybudování lyžařského areálu ve vesci u Liberce ve výšce 400 metrů, no tak to ano, asi tak, že jo. jo? Dlouhodobě nedomyšlený no. záměr. Tak. tak já se omlouvám, já nedám otázku, jenom bych chtěl tady odpovědět na ten motýlý efekt, který tady zazněl. Ta otázka na ten motýlý efekt, ono je to spíš matematická otázka, protože motýlý efekt vlastně se týká deterministického chaosu a ten se zase týká turbulentních systémů, což je jak meteorologie, tak například ekonomika, lidská společenstva, tak třeba astronomie, kde je gravitační systémy, víc objektů. Vlastně v tom motivním efektu jde o to, že oni, oni vlastně, když se snažili jakoby interpolovat do, do budoucnosti stav nějakého systému, tak zjistili, že řádově, řádově prostě mnohem, mnohem nižší změna dokáže způsobit v budoucnosti obrovské, obrovské změny vlastně v tom výpočtu. Takže vlastně Vlastně je to nějaká, nějaká drobná, drobná chybička, která dokáže ten systém poslat úplně kam jinam, než se původně očekávalo, ale prostě co se týká atmosféry nějakého toho uzavřeného systému, tak tam musíme prostě uvažovat, že... Tady dochází prostě k velkého množství na, na celé planetě, k velkého množství právě změn, které nebo událostí, které my nejsme schopní do těch modelů zahrnout, které my nejsme schopní změřit a vlastně tím zrůstá ta nejistota, nejistota těch předpovědí do budoucna. Není to, že by se vytvořila prostě nějaký obrovský uragan, který by e, tamhle smet Ameriku, ale je to prostě o tom, že vlastně my m, jsou tady drobný, drobný detaily, který mění, mění prostě celkový směřování, cel, směřování té atmosféry a my nejsme schopni tyhle drobný detaily změřit, proto vlastně nejsme schopni ani dohledat e, do budoucna, jak to vlastně všechno dopadne. Jo, děkuji za odpověď. Já jsem se ještě chtěl zeptat, v podstatě tak století e, nám lítá i meteorologický družice, možná díl, takže máme jako kvanta dat, co se týče vývoje oblačnosti, vývoje teploty, proto tam budou asi i termální kamery. E, Pracete s těma datama taky a zajímalo mě, jestli, když jsem se koukal na grafy vlastně těch výkyvů teplot, Jestli je tam vypozorovatelná, pokud se ty data vůbec takhle zpracovávají, závislost nějaká vzájemná na třeba vývoji množství oblačnosti a na albero efektu, který by to zase zpátky ochladil. Jo, takovýhle věci, jestli prostě tak se taky dávají dohromady, nebo jest, jo? Já možná zkusím odpovědět. Určitě s těmi daty pracujeme v úrovni meteorologie a předpovědi. To jako byl původní záměr e, družicové meteorologie. V posledních tak pěti letech se na mezinárodní úrovni začíná hovořit o družicové klimatologii, protože přece jenom začínají být dlouhé řady, e, dlouhé řady měření. Trošku je problém v homogenitě těchto měření, protože ty původní, e, původní vybavení na prvních družicích meteorologických bylo diametrálně odlišné od těch letoš, dnešních, takže je trošku problém v porovnatelnosti a problém z hlediska teploty a měření nebo skenování teploty združíc je v tom, že buď měříme nebo skenujeme teplotu horní hranice oblačnosti, anebo se dá, a teď já nejsem technický expert v této věci, ale dá se měřit profilová teplota, to znamená průměrná teplota vrstvy atmosféry. A tam je trošku problém, že Přece jenom počasí probíhá v troposféře, nebo možná řekněme v dolní troposféře a ty družíce jsou docela vysoko. Takže pro eh, detekci klimatické změny jako takové se zatím tyhle řady nepoužívají. Takže jako souvislost, že by se počítalo třeba albedo a množství vlastně odrazivosti, oblačnosti, dává se to souvislosti s naměřenýma datama třeba z pozemních stanic, s vývojem teploty, jako s těma oscilacema. Jsou nějaké studie na to, nebo... to? Tohle se dělá, ale ne z hlediska klimatu, to znamená v těch dlouhých řádách. Dělá se to z hlediska meteorologického. To znamená pro předpověď počasí. No, ale je tam nějaká souvislost? Nebo... Samozřejmě. Samozřejmě v okamžiku, kdy se vám změní albedo, tak se mění zcela, zcela, zásadně, zcela zásadně vznik a vývoj meteorologických podmínek na dane, v daném malém místě. Takže ta souvislost tam samozřejmě je a sleduje se to. Ale ne v klimatických hradách, aspoň já nevím o tom. Jo, no to je jako ta závislost asi jako jasná. Mě by jako zajímalo, bo se asi špatně ptám, jestli, jestli pořád je to vlastně jako takový kmitání, který se drží v podstatě ve stejné rovině, to znamená, anebo to má tendenci jako divergovat někam nebo se utlumovat, jo? jestli tam je nějaká, už je znatelný nějaký trend tomhle se to třeba, to by mohlo i souviset vlastně s množstvím těch kritických jevů, jo? protože ty vypadají na to, že to je jenom rozkolísání, takový kivadlo, že jo? to tak aspoň připadá teda. Tak co, co já teda, jak si o ale ta otázka prostě, jestli zněla jako jestli my, nemyslím my dva, ale prostě u nás třeba v Česku se letím zabýváme, nebo jestli se tím zabýváme my jako, jako, jako ko metrologická komunita. Že jo, pokud teda o tu širší metrologickou komunitu, teda včetně záleníčí, tak tyhle ty práce už se prostě si začínají, si dělat právě proto, aspoň já se domnívám, že právě proto, že je potřeba nějakým způsobem doplnit ty mezery, které je, my máme z hlediska na modelování toho klimatického systému. Jo? Takže tyhle ty práce, opač, bylo skutečně, jo, co já se v té sféře nějak pohybuji, těch řekněme, já nevím, to je no 15 let, tak z začátku se zdálo být všechno jasné. Mám teda si čím dál tím lepší výpočetní techniku, e, nějaký soubor teda poznatku, já to namodeluju, strčím to do stroje, zmačknu čuftlíky a vyjde mi teda předpověď, že jo? nebo projekce. No ale ono se ukázalo, že takto teda právě v důsledku těch zpětných vazev nefunguje, takže dneska se klade podle mého názoru dosti velký význam na tyhle ty věci. Ale prostě jsou to takový, já nevím, startovací momenty. Že jo. To pokud jde o zahraničí. Pokud jde teda o Česko, tak upřímně řečeno musím přiznat, že u nás se toto nedělá si lidí, kteří se zabývají touto novinkou, tedy v metrologie, meteorologie, klimatologie, to znamená změnou klimatu, u nás je jaksi, množina spočetná na prstech jedné a půl ruky. A jako prioritu skutečně dáváme na ten náš model Aladdin o jeho, jehož výsledky jsme tady nějakým způsobem, jak si ukazovali. Děkuju, už jsem tady zas. Já jsem e, se chtěl zeptat na jednu věc. Já e, jsem e, celkem mám představu o tom, jak probíhá, dejme tomu, koloběh uhlíků v atmosféře. Jo. Ale v minulosti a vlastně v současnosti je poměrně významný skleníkový plyn metan. A Koloběch metanu už mi zdaleka tak jasný není. Jestli byste tohle, kam se vlastně poděje ten metan ze země, co se s ním pak děje? No, ne, tak ten metan zase to je spíš záležitost pro chemika, že jo? tak ten metan má teda jaksi nižší dobu setrvání v atmosféře. Pokud si dobře spojím, tak se uvádí nějakých, já nevím, 12 až... 50 let, což je tak o polovinu méně než u oxidu hličitého, že jo? Co se s tím děje? Tady to riziko, o kterém se dost často tady, jak si mluví, ano, dopady změny klimatu, zvyšování teploty, tání permafrostu. Jo, to je prostě logická konsekvence, e, takže je celkem logické, že toho metanu, toho přírodního metanu do atmosféry půjde pravděpodobně čím dál tím víc, právě z důvodu tedy tání permafrostu. Jo? Oxid uhličitý se demonizuje v podstatě, protože no. my ve skutečnosti určitý množství oxidu uhličitého potřebujeme, protože ho zase spotřebovávají rostliny a vytváří nějaký sloučeniny, který nám slouží jako potrava. Že? Ale kdybychom měli v historii stejným způsobem prostě kumulovaný v atmosféře metan, tak by tady musel být hrozně moc metanu, který tu prokazatelně není v takovém obrovském množství za tu historii. To znamená, že s tím metanem se děje něco dalšího, já nevím, jestli se rozkládá sám, nebo co se s ním děje? No tak on se vlastně rozkládá, bude. zase jako hovořím, já na tomhle to nejsem odborník teda, jo, no, ale rozklá to něco stravuje, rozkládá se prostě dál ten lifetime, on má teda těch 15 až řekněme padesát let, co se teda si uvádí, takže on potom teda si se vyzmizíkuje. Vyzmi, vy, vy, vy Myslím si, že teda jako... B, b, Společnost, to je blbý slovo, že ten systém ho nepotřebuje, na rozdíl, jak říkáte, CO2 ten systém potřebuje, takže metalže je nepotřebný, aspoň to si myslím já. No a že teda jaksi jeho koncentrace, jaksi narůstá, tak to ten obrázek tady jako nemám, ale ty koncentrace rostou teda jaksi velice, velice, velice eh, rychle, takže zřejmě ten skleníkový efekt asi jemu přispívá vlastně radiační ta jeho radiační účinnost je teda 21. vyšší, než účinnost CO2. Tak změny klimatu nás všechny znepokojují, ale domnívám se a jste o tom hovořili, že do jisté míry je to úplně přirozené a že to ovlivnit vlastně nemůžeme. To jsou ty mimozemské a zemské vlivy a pak jsou tady ty antropogenní. Jestli byste nám mohli říct svůj osobní názor na to, do jak, jaké procento Tedy jsou ty naše lidské vlivy a jestli, do jaké míry to vůbec můžeme ovlivňovat, nebo jestli stejně to půjde samo od sebe a moc to neovlivníme. Já bych procenta nerad zmiňoval. Já zkusím citovat z čtvrté hodnoticí zprávy IPCC a zkusím to nesplést, jako to spletlo spoustu novinářů. S 90% jistotou je podíl člověka větší než 50%. Řekl jsem no, to dobře. Že... S 90% jistotou je podíl člověka více než 50%. Ne. Ne. <laughs> tam bylo... Já jsem věděl, že to spletuji. Ta... Můžu teda? Hm? Tam bylo prostě v té zprávě řečeno, pokud já to nespletu, třeba mě někdo oprát, <laughs> tak tam bylo prostě řečeno, že na nárůstu teploty se člověk velmi pravděpodobně významně podílí emisemi, svými emisemi skleníkových plynů. Přibližně ta dikce vypadala teda takhle. A když se ta zpráva tenkrát formulovala v tom roce 2007, tak bylo třeba veřejnosti říct, co to je velmi pravděpodobně. A já jsem teda s hodou okolností u těch jednání teda byl, tam se vedly řeči prostě, kolik to teda bude, a dohoda nakonec bylo, nebylo to hlasování, jak říkají někteří tedy, bylo to konsenzem, že to je teda jaksi 90%, to velmi pravděpodobně. Člověk se z 90% významným způsobem svými emisemi podílí na zvyšování teploty, Jo, jestli to je takové prostě rozumí. No a tenkrát, jak jsem na tom jednání byl, a to teda, jako vedu ten příklad, byl, takže jaksi rozhlas mě požádal, jestli bych teda jaksi, nemůžu říct, jaké byly výsledky jaksi toho jednání, jo. A předvávat bude jaksi pan ministr Bursík tenkrát. A Bursík to taky slyšel a prostě, jak si prohlásil, a já jsem to teda už taky slyšel, pak jsem čekal na jeho vstup teda z pařížského letiště do, do, do toho pořadu, Bursík říká, a tady prostě ten panel dokázal, že člověk za to může z 90%. No, a teďka my máme na letišti v Paříži jaksi para pretla, takže jaké je váš názor? A já jsem prostě jak si čuměl, že jo? No, a tak jsem prostě si to jako okecával a říkal, že takhle to prostě jako nelze brát, ale samozřejmě je to, byl to přece jenom nadřízený velký, že jo? Tak nemůžu a priori říct, teď je to blbost, to, co jste slyšeli. Je to trošku jinak, nicméně si na pravou míru jsem to teda uvedl. Takže to je prostě tohleto, tohleto číslo, vám jo, z té věty, kterou jsem tady takhle formuloval, doufám, že jako poměrně přesně, tak z toho odpověď na vaši otázku je, já nevím. Jo? Skutečně jako říct ten podíl. Děkuju. Mně to přijde stejně jako dost znepokující, jestli je to 50%, a nebo naopak je to dobrá zpráva, protože s tím třeba můžeme něco dělat. Zdá se mi to velké procento, to jsem vůbec nečekala. Myslala no, jsem, že když člověka je není. mnohem menší. <laughs> no i těch 50, co jste říkal, vy mi přijde Ne, jako Skutečně jako řada prostě s obou z nás se snažili prostě novináři lákat. No dobře, my víme, že to je složitý. Ale řekněte, kolik byste si typnul, jo? No to prostě je nesmysl, takhle to prostě jako skutečně nelze, jo. A že já řeknu, že, že si typuju teda, že člověk za to může ze 40% a kdokoliv z vás řekli že za tomu, že ze 70%, tak si vzájemně nemůžeme dokázat, kdo má pravdu, prostě to nejde. Dobře, děkuju. Já mám ještě takovou malinkou otázičku, jestli v českém místopisu se objevuje spousta názvů jako Navinici, Vinohrady a podobně. Dá se z toho usoudit, že ve středověku tady bylo výrazně teplejší klima? Nebo slyšeli jste o tom? A zřejmě to teda lidi asi moc neovlivnili a zase se to potom nějak změnilo, takže dneska už tu víno nemůžeme pěstovat na mnoha místech, kde tyto názvy ještě zůstaly. Ale věřím, že bylo. Jo, no. tady ty víky, které jsme tam ukazovali na tom nějakém obrázku, že jo, předtím. Jo, takže ty prostě jak si ukazujou na to, že tady to víno klidně teda... To no, no, pomalu, spraveně, co? To je něco jako středověký klimatický optimum, hmm. jo. Co, ano, mohlo jako bylo ty optimum. optimum no. ale jinak ty, ty uh, ono by to tam rostlo... Ono by to tam rostlo i dneska, ale asi se do toho nikomu nechce investovat a my máme taky určitým způsobem omezený možnosti jako zakládání vinic nových a tak. Myslím, že kdyby nám to Evropská unie nezakázala, tak vinice rostou podstatně rychleji než, než teď. Pokud mám dobré informace, já neznám ta procenta, ale rozsah vinic docela hodně narostl v České republice, před vstupem České republiky do Evropské unie, protože se vědělo, že dostaneme nějaká omezení. Takže vím, že vinaři říkají, že jako to narostlo. Teď už jsme omezení. Když mluvíme o té antropogenosti a o skleníkových plynech, jsme jsme nezmínili, nebo vy jste nezmínili a nikdo nezmínil tady vodu, respektive vodní páru, což je také skleníkový plyn. A jestli by bylo možné dát informaci o tom, jaký je vliv na skleníkový eke efekt procentuální jednotlivých složek, dejme tomu těch tří hlavních, to zná CO2, metan a vodní pára, relativně k jejich obsahu. Samozřejmě vodní pára je prostě skleníkový plyn bez diskuze a vždycky se jak si do no v podstatě vždycky dneska je 20 do roku 2000, 2005 se tak nějak jako mlčky předpokládalo, ano koloběh vody pří, v přírodě, ty vody je pořád prostě jak si vodní pár je pořád stejně, takže to jak si zanedbáme a budeme hořit, hovořit pouze o CO2, metanu a tak dále. Když hovoříme o tom metanu a, a CO2 a tak dál, tak v tom globálním, samozřejmě v každém státě ta bilance je jiná, že jo. Já tam ty obrázky, co jsem přeskakoval, tak se týkaly České republiky, ale to není podstatný. Z toho globálního zhruba 60% jsou emise CO2, 20% je metan, 25%. 15% je dusný, a to už mě tam, myslím, nezbývá nic moc. Pak jsou tam nějaké prostě ty drobnosti. Ale zanedbávám vodní páru. Jo? Tak. Jenomže existují práce z posledních bratrů pěti let, kdy se ukazuje, že ten význam nárůstu vodní páry a je to logické, Teplota, výpar, že jo? Že byl teda jaksi podceněn. To znamená, obsah vodní páry, že teda v atmosféře jaksi narůstá, takže by ho neměl teda jaksi pod, jako zanedbávat, že jo? A jako globálně se uvádí, že vodní pára může přibližně za 60 až 80% skleníkového efektu, ale teďka se vylhávám z toho, jestli přirozeného nebo antropogénního, to rozpětí je prostě jaksi značné. Jo, to znamená, jestliže tam přidám tu vodní páru, tak tam může za těch 60 až 80% a vodní pára, pravděpodobně efekt vodní páry je tedy pořád ještě v těch modelech podhodnocovaný teďka. Hlavně už proto, že ani oxid, ani tedy kyselník uhličitý, ani metan nemá tu bohužel zápornou, tu kladnou zpětnou vazbu, zatímco vodní pára ano. Mm -hmm. Čím je vyšší teplota, mm -hmm. tím je víc vodní mm -hmm. páry a tudíž tím mm -hmm. je zase větší skleníkový Přesně. efekt. No, možná jenom jedna poznámka, je třeba nezapomínat na to, že skleníkový efekt jako takový je zcela přirozenou součástí atmosférických jevů. Uvádí se, a teď doufám, že ta čísla řeknu správně, že skleníkový efekt otepluje globální atmosféru o 30 stupňů Celsia. je globální teplota 15 stupňů, tak kdyby nebyl skleníkový efekt vůbec, tak máme průměrnou globální teplotu minus 15 stupňů Celsia. To je prostě prax prostý Stefan Bosmalů zákon, že o černý těleso pohltím vyzářím, takže z toho to vychází. Takže já jim musím děkovat těm skleníkovým plynům. Bohužel jich je teda jako tak nějak trošičku víc, no. já, já jenom jednu rychlou k těm vodním parám. E, ten zvýš zvýšený obsah těch vodních par v atmosféře sice může zvýšit ten e, skleníkový efekt, ale e, nezvýší to i procento oblačnosti, který zase zvyšují albedo? A to jsou prostě ty problémy, které jsou s tím prostě spojeny, že jo? Ano, zvýší se mi teda jaksi ob objevovní páry, zvýší se mi množství oblačnosti. A teďka potřebuju vědět, jestli ta oblačnost bude vysoká, střední nebo nízká. Že jo? Každá ta oblačnost, která je produktem teda nárůstu té vlhkosti, mě na tu bilanci energetickou bude působit jinak. No a to jsou prostě, jak já si jako nemůžu dopředu říct, jaká ta oblačnost se mě vytvoří a to jsou právě si ty nejistoty, které jsou v těch globálních modelech a právě z toho vyplývají ty nejistoty i těch dalších projekcí, takže jak jsem před asi hodinou řekl, je za, to vin, jako je za to vinen Američan, až vymyslel slovo global warming, tak vlastně za to je vina vodní pára. Říkám to samozřejmě s nad sáskou, jo. Ta dělá asi největší problémy v současnosti. Plus aerosoli. Plus aerosoli, ano. Taky velká nejistého. Ano. Tak, čas nám utekl velmi rychle, tak mi dovolte, abych nejprve poděkovala našim hostům, pan doktor Jan Pretl, děkujeme. Děkuji. A pan doktor Radim Tolaš, děkujeme. Já vás jako obvykle na závěr pozvu na další Science Cafe, které oběhne, proběhne opět druhé úterý v měsíci, čili 14. prosince téma najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz téma ještě ladíme, takže tímto vás zvu i k návštěvě našeho webu. Tamtéž také najdete informace o dalších plánovaných Science Cafe, které probíhají už v několika městech České republiky, třeba v Ústí nad Labem, tam bude teď ve čtvrtek, v Českých Budějovicích, v Brně, v Poděbradech a kompletní přehled se těch Science Cafe najdete právě na našem webu. A do té doby, než se zase uvidíme, tady v kavárně potrvá, tak proběhne v Praze ještě jedno Science Cafe, které se zaměřuje výhradně na medicínské otázky a to probíhá od října v klubu K4 v Celetné ulici 20 v budově Univerzity Karlovy. A to nejbližší se uskuteční 30. listopadu od 19. hodin. A téma zní nanovlákna v regenerativní medicíně. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak si zaskočte do klubu K4 v Celetné a tam budou také velmi zajímavé hosté. Je velmi zajímavý host. Jak jsem říkala, všechny termíny a informace najdete na našich webových stránkách, případně na Facebooku a na webu najdete také všechny důležité odkazy na Science Café, třeba právě přímo odkaz na Český rozhlas Leonardo, kde, jak jsem říkala, v archivu jsou dostupné zvukové záznamy předcházejících večerů a takté se tam objeví záznam z toho dnešního setkání. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli, děkuji vám za vaše otázky a těším se s vámi na viděnou na příštím Science Cafe a pan doktor chce ještě něco říct. A může mít ještě jednu prostě si věc, v žádném případě ne tedy jakoby závěrečnou, ale my jsme se si s Radimem Tolašem zúčastnili řady prostě takovýchto různých besed a setkání na, na toto téma a teďka budu mít jenom za sebe. Já, skute Já vím, chci říct i za mě. I za tebe, takže to, že skutečně jaksi s takovým zájmem. Nikdo neusnul. A ty otázky, které byly kladeny, byly skutečně jaksi otázkami na úrovni. Dalo se s nimi teda jaksi nějakým způsobem vyrovnat, ať už jsme teda uspokojili, nebo neuspokojili, to je teda jako druhá věc. Ale prostě ten zájem, který tady prostě v tomhle tom hezkým prostředí byl ten mě, oso nás osobně jaksi <těji> překvapil. <těji> Takže díky i vám. Tak děkujeme a teď myslím na něco dodat, tak hezký zbytek večera.